Om man tittar på förutsättningen för den här händelsen så finns det ett antal dimensioner som vi hade tolkat att det här skulle liksom vi behöva hantera. Eh, omedelbara behoven, koordineringsbehov, informationsbehov, omfattande trafik- och infrastrukturstörningar, behov av krisstöd och så vidare. Som en liten passus så i nästa delen i det här var att öva. och Vi riggade för en övning som heter Styrbjörn som skulle ske den 10 maj. Vi kom aldrig så långt att vi hade genomföra den eftersom händelsen den 7 april då kom innan. Som en del i den övningen skickade jag ut ett mejl den 7 april klockan 14.52, en minut innan första larmsamtalet kom. Med den inriktningen var det just taget om höjd terrorhotnivå till samtliga kommundirektörer och motsvarande chefsnivåer i regionen. Sedan kom den här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 ...delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Qibon. Idag så är det tisdagen den 19 april 2022- och vi samlade Patrik, Daniel från Stockholm och Daniel även kallad av Cleo Sebumbar. Och i den här Patrin så kallar jag honom för Cleo. Och jag och Martin och sen så har vi även en gäst som denna gången är Martin Stensö. Välkommen Martin. Tack. Mm. Och jag tänkte att du skulle kunna få berätta lite om dig själv och... Hur du kom så att du, du började bli lite kritisk mot samhället och. Ja. Uh, uh, uh, uh, hur du kom, du kom in på de tankarna helt enkelt. Så varsågod. Ja, det började väl. Jag har alltid varit kritisk. Men det gick väl till en gräns när det blev när samhället blev så galet så att det inte gick att hålla knäften längre. Så att jag. Jag kan väl säga att jag har blivit någon typ av ofrivillig medborgarjournalist. Och det första som verkligen där kände att det fanns bevis för att, att det var en lite större lögn än den vanliga från politiker, det var ju 9-11. Men det var inte direkt när det hände, utan det var ju det var lite senare. Det var nog fyra år efter det, 2000... Eller ännu senare till och med. Eh, när det började komma filmer på Youtube. ja det, det gjorde det väl ganska direkt efteråt kan jag tänka mig. Men, men så, så det mm. var ju, det var väl ett uppvaknande. Och sen så, nu, sen så har det ju bara eskalerat med, med pandemin. och det, det är som att de inte vill dölja, eller bryr sig om att dölja sina agenda längre. Och att... Mm. Mm. Och du, men du, du valde ändå att starta den här uh, YouTube-kanalen för ungefär uh, ett år sedan. Då. Och, uh, uh, ja, hur kom det sig att du, du startade kanalen och, och ville börja lägga ut uh, egna klipp? Och vad var det som saknades som du ville tillföra? Nej, men det, det var väl att, att uh, det blev väldigt uh, väldigt tydligt med, med nedstängningarna och, och pandemin. Och att lögnerna blev så tydliga så att det, jag kunde inte hålla käften längre. Mm. Ja, jag känner igen det där. Hej, Hej Martin. Det är Patrik här som pratar. Och jag, jag sitter och läser den här eh, jättebra intervjun tycker jag i, i den här tidningen eh, 2000-talets vetenskap som du blev intervjuad i för några veckor sedan tror jag det var. Och, eh, och du skriver här och det rimmar verkligen med oss eller man skulle tycka att min, min enda ambition är att få människor att tänka självständigt det... ja och det, och det innefattar ju då att man tror på människans godhet vilket jag på senare tid kanske kan säga att jag börjar fundera på men, men, men någonstans så, så måste man ju tro på det och jag tycker man ser det ut i samhället också om man, om man hjälper folk och sådär att de, de flesta är ärliga och goda människor. Men de som styr är inte det. Nej, precis. Och ett, ett sånt här problem som jag tänker på det är ju det att vi har ju alla blivit väldigt, väldigt intrasslade och insnärjda i lögner som har blivit verklighet. Och då är det väldigt svårt att se igenom det eller komma ur det. Ja, det, det, det är ju så att... Det som gör det så svårt, det är ju att de, alltså de politiskt korrekta medborgarna, det är det sista de vill, det är att vakna från de här lögnerna. Så att de håller sig borta från allting som skulle kunna lukta den minsta uns av sanning. För att de tror att, att, att de hela deras... Till, tillvaro och existens skulle rasa ifall de förstod att mycket av det de har trott är sanning i lögn. Mm. Ja, nej, det, det, det är nog en träffande beskrivning ja, och jag, och som sagt, Du, skri, du eh, pratade en del om journalister i den här intervjun och, och, och, och uttrycker det så här att de är ju också liksom i en, en viss världsbild och ett visst tänkande och de, de, de vet ju vad som händer om de går utanför eh, åsiktskorridoren då eller man ska uttrycka det Så att, och det blir väl på något sätt att man jag tror att man korrigerar sig själva och det, det, det gäller ju egentligen inom det gäller ju inte bara journalister utan det gäller ju säkert också politiker och, och, och läkare och vetenskapsmän och kvinnor och så vidare. Då. Att man, man, det är ju vissa saker som man, som man inte eh, funderar på eller ifrågasätter. Ja, och så är vi. det bara. jag han... gjorde en kort grej om Andreas Zervenka. Han är politisk journalist på, eller politisk reporter tror jag heter. På, ja, han har jobbat på Schildstedts mest hela livet. Eh, och i, i hans fall och i många andra journalisters fall så är det att de, någonstans så vet de eh, att de inte talar sanning. Men, men jag tror att de bara tänker så här. Det går bara på några mikrosekunder i hjärnan. Att Vänta nu. Men vad händer om jag berättar hur det verkligen är? Ja just det. Men då kanske inte jag kan jobba kvar här. Vad ska jag göra då? Ja, jag väljer den andra vägen som jag har kört nu. Sen journalisthögskolan. Mm. Jo, men det är ju så. Ja. Det kanske skulle vara en lösning då om det fanns ett alternativ. Att, att våran alternativrörelse växte liksom och närmade sig mainstream. Så att de kände att de kunde... Det är kanske det som händer nu. Det är fler och fler som, som startar egna mediekanaler. Mm. Ja, men precis. jag tänker på det, att det blir det blir ett problem när... När eh, vissa saker då är liksom förutsättningen för hela verksamheten, det man sysslar med. Jag vet inte hur mycket du har tittat på det här med, med virusfrågan till exempel. Men, men då är det ju så att skulle det vara så som rätt många hävdar nu. Att, att man aldrig har eh, identifierat och isolerat smittsamma organismer. Ja, men då blir det ju ett väldigt stort problem för... En, en hel yrkeskår då va? Virologer och det blir väldigt besvärligt va? Och det, och, det är ju samma situation inom, inom journalistiken då. att Om vissa saker, då, då, då faller ju alltihop va? Och fast det blir ju lika besvärligt för oss. för att, Hur ska man kunna bevisa någonting som inte finns eller inte syns? Det de, de, de är liksom alltid modus operandi är att det är... Eh, och songas högt upp i atmosfären går inte att se. Det är koldioxid, kan du inte heller se. Det är, det är alltid osynliga hot som man ska vara rädd för. Mm. Och, jag menar, hur, hur, ska, hur ska man angripa det och be, bevisa att något inte finns som inte finns? Nej, men det är ju per design, eh, anser jag, att man, man gör så. Att du, du gör någonting som man inte kan bekräfta. Enkelt, eller som man inte kan avfärda enkelt, liksom verkligt då Och, sen så, och, och jag menar det är ju så, det är precis som du är inne på det här, Det är ju liksom, det, det som är reglerna för vetenskap kan man väl säga Som man då bryter mot att du kan inte hävda eh, Att någonting, man kan inte säga att någonting finns Om man inte kan bekräfta det och det är ju den som hävdar någonting som har på sig att kunna påvisa att det existerar. Jag, menar, jag kan inte hävda att, att jultomten finns bara för att ingen helt... Jag menar, det går ju inte att mit, motbevisa eh, jultomtens existens då. Man kan inte titta under varenda eh, snöflinga på Nordpolen och konstatera att jultomten inte finns då. Va? Men det gör ju inte att man kan hävda det, att den att han, <laughs> existerar. Nej, nej. Men det, det jag menar också är att, att det, det innebär ju också då att det inte behöver vara ett rejält hot, ett verkligt hot, utan det är ett abstrakt hot. Mm. Menar, det, det, det, det är liksom det, det värsta som finns och försöka skydda sig mot någonting som man inte kan se eller höra. eller. Mm. Jo, det är väldigt mycket eh, osynliga faror det handlar om, ja. Och det är eh, klimat och det är smitta och så vidare, ja. ja. Och det, det, man kan säga, egentligen är det samma sak om de inte hade gjort alla de här övningarna som skrämmer livet ur folk. Så är det ju när hon, den här nu kommer jag inte ihåg vad hon heter efternamn, men hon, den här författaren som har skrivit om Drottninggatan, Åsa... Ja som, nej jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn hon heter i alla fall Åsa jag gjorde ett program om det när hon satt i tv4 nu på femårsjubilé hon åker runt i skolor och berättar för barn hur de ska bete sig när det kommer in maskerade män med hårpistar alltså, då skapar man ju ett, ett, ett hot mm. jag menar, om du åker hem till två pensionärer som bor ute på lands, landsbygden som bara har en telefon som inte känner till någonting om IS. eller Och så kommer det någon myndighetspersoner där och säger att det finns risk att det kommer beväpnade män här. Och ska halshugga och våldta er. Då ska ni göra så här. Då ska ni gå in i garderoben där. Och sen ringa polisen. Då har ju, då har ju den personen som kommer dit och informerar dem förstört hela deras trygghet. Mm. Jätteenkelt. Mm. Ja, precis. det är det är väldigt uttäckta att man gör så där att man manifesterar de här sakerna då genom att så att säga informera då. Ja. Jag tänkte, ska vi gå in lite på Drottninggatan och prata om det. Vi har ju två andra med oss här, Daniel och Saklejo som har tittat mycket på Drottninggatan och vi gjorde ju ett program. Här på Radio Cubana om, om drottninggatan. Men det var ju eh, fyra år sedan nu. Eh, och eh, Men det jag tyckte när jag lyssnade på det, så var det intressant att konstatera att det är lika aktuellt eh, då som nu. Eh, med de här. Ja, det, det finns ju problem och oegentligheter. Eller vad ska jag kalla det kring den här händelsen? Mm. Så och eh, det. Jag såg också att du har gjort, Martin Stensö, det, det är att du har ju hittat en del andra saker som jag tror inte vi hade upptäckt då. Bland annat så tittade fram ett dockhuvud en kort stund i några bildrutor där. Kan du berätta lite om det, Martin? Hur... Du gjorde en film om det, va? Ja, nej, jag... på senare tid så har jag ju sökt så mycket på de här grejerna. I och med femårsjubileet nu och alla de här betongklumparna som har ställt ut för att skrämma människor i Stockholm. Så att det, det kommer upp eh, nya klipp i mitt flöde automatiskt på Youtube. Och då kom det här klippet upp som hade en rubrik på arabiska. Och då blev jag lite nyfiken. Tänk om, om de har missat det här klippet för att det står i namngivet på arabiska. Eh, så jag började kolla på det. Och tyckte att det var otroligt intressant för att det har hela händelseförloppet. Eh, innan det börjar brinna och explosionen är med och den här dockan. Så att, eh, men när jag såg det första gången, då, då, då såg jag ingen av de detaljerna som jag tar upp i filmen. Utan jag var tvungen att sitta i, i fyra, fem timmar och dra ner hastigheten och eh, zooma in bilden och stabilisera den. Och, och, och ta det liksom sekund för sekund i princip. För att när man ser på de nyhetsklippen som mainstream media, TV4 och SVT, när de ska rapportera om Drottninggatan, då är det då har de max 1,5 sekunder eh, från varje klipp. Och sen bryts det av till något annat. Och på 1,5 sekunder hinner man liksom inte uppfatta någonting. Men det är ändå ganska många bara 1,5 sekunder så är det ganska många bildrutor. Men, men, men då när så det, det känns unikt att få en så lång sammanhängande film över hela händelseförloppet. Och, och då börjar man leta efter detalj efter detalj. Och sen så hittade jag till slut där eh, den där dockan. Eh, med ett, ett hårfäste som, som inte kan vara en verklig människas hårfäste. Och ett öra som är helt runt. Eh, och händer som ser ut som diskhanskar, upplösta diskhanskar Och en, en skada på höger fot som är en röd genomblödning på en tubsocka ser ut som. Eh, men hon blev av med hela benet där. Det borde ju vara en, en stor blodpöl. Och sen den här dockan då, som jag ser den dockan. Eh, den har de burit då först förbi lastbilen. För lastbilen måste ju ha kört över henne. Så då har de burit henne framför lastbilen först och sen så har de väntat med henne precis vad meter framför lastbilen mot Olénsväggen där hon har suttit. Och eh, samtidigt så är de här personerna som måste vara en del i övningen det är framförallt en kvinna och några män och några ordningsvakter eh, så reagerar de och börja springa runt och vifta och skrika några sekunder innan den här teaterbomben smäller av i lastbilshytten. Så att om man tittar på det där så, så, så känns det verkligen. Hur kunde de veta att det skulle komma pyroteknik ur lastbilshytten? Mm. Nu glömde jag en jätteviktig sak. Och det var, det var innan. Det första som hände i den där filmen. Det är att det kommer fram en kraftig man med någon typ av plåtregel och börjar slå mot förarhytten. Och då är det alltså fasadglaset som har lyckats rullas upp på utsidan av lastbilshytten som då ska ha kört igenom fasadglaset. Och det ligger som en, en tjock vägg så att det är omöjligt att ta sig ut därifrån. Och när han börjar slå där då mot lastbilshytten så kommer de här två som måste vara med i övningen och försöker ta bort honom. Där är Ja. Nu glömde jag bort frågan. Nej, men det var, det var väl. Jag måste. Jo, det var ju det här med, med de här, det här bildmaterialet som du hade hittat och som du har tittat på nu. Men har, har du kunnat se, har du kunnat avgöra om det är samma råmaterial som media har använt sig av, alltså SVT och TV4 och sådär. Kan man se om det är samma vinklar eller är det, är det något annat det är ju. Jag har inte reagerat på det. Jag, har inte, jag tycker inte att det verkar vara samma. Utan det verkar mm. som att det stod 20 kill killar där och. Eh och filmade. Det var jättemånga kameror där. Det var ju därför de ställde ut den här kassen framför ansiktet på dockan. Mm. För att så många filmade. Ja, det såg man ju på den här filmen ja, hur, hur man ställde fram den här kassen. Ja. ja. Eh, vad, vad säger Daniel och Sacleo? Ni har ju eh, undersökt den här händelsen också mycket i Drottninggatan och du var ju till och med i händelsen att centrum Daniel? Eh, ja precis, jag jobbade i en butik eh, några hundra meter därifrån. Men eh, jag var ju inte där exakt när det hände utan jag kanske var där var runt en kvart eller så efteråt. Eh, men eh, när jag var där så hade man ställt upp ett sånt där staket kanske 20-30 meter framför lastbilen. Så att ingen kunde gå in på Drottninggatan. Därifrån Men däremot stod det väldigt mycket folk där och, och tittade mot lastbilen och eh, det gjorde jag med. Men eh, jag såg i alla fall eh, inga lik eller kroppsdelar eller blodpölar i korsningen precis bakom lastbilen. Ja det är inte det den korsningen. Det, det, är nästa, ja. det, det är nästa korsning som de där kropparna som har först sopsäckar och sen så orangea filtar på sig ska ha legat. Men det är okay. jag dock, dock också. Mm. Ja, jag gissar på att uh, du har rätt. För det var någon bild där det förefall som från Aftonbladet. Det är ju säkert uh, ett montage då uh, redigerat. Men där verkar ligga någon del vid, vid den korsningen direkt bakom lastbilen också. Men uh, det kan vara mitt uh, minne som är lite skevt. Men uh, jag har för mig att det fanns någon bild på det också. Okay. Men hur som helst så, så såg jag Ingenting där. Men några intressanta mobiltelefonvideos som jag såg mm. efteråt som lades upp på Youtube. En av, alltså det mest intressanta för mig det är att det verkar vara minst två grabbar som är kompisar med varandra. Som går bakom lastbilen kanske en ja, 40-50-60 meter bakom lastbilen. Så går de långsamt mot lastbilen och filmar. Och då är ju lite damm runt lastbilen så det verkar som att den precis har åkt in där. Ja, alltså tio sekunder kanske innan de börjar filma var på det damm eh, kring lastbilen. Och när de gör det så springer fram en civilpolis och skriker stopp, stanna, backa, backa. Det, det kan vara en bomb. Eh, men de fortsätter att knalla där några meter till eh, tills videon tar slut. Och efter det vet jag inte vad som händer. Men då såg jag ingenting eh, speciellt från den vinkeln heller. Sen är det en annan kille som går eh, framför lastbilen från andra hållet och filmar. Och där ser man inga likdelar heller. Och vad det gäller kropparna och kroppsdelarna är att ett av de mest intressanta klippen kan ju också vara den killen som filmar det här från kontoret som verkar ligga på tredje fjärde våningen. Eh, ov eh, bakom, ovanför lastbilen. I samma byggnad där jag tror att eh, annat, eh, stadium och inte sport ligger idag. Så han står ju på hörnet där och han tar ju ut sin mobiltelefon filmar lastbilen men vrider också mobilen så han får med hela Drottninggatan och då ser man ju heller inga kroppar någonstans. Så det var bara lite intressanta observationer som jag gjorde vad det gäller folks mobilvideos. Mm. Det förefaller för mig i alla fall som att ingen dog. En sak som jag reagerar på det där Daniel när du berättar det är det att du säger att de, har, de satte upp ett staket. Hur, hur långt mm. efter liksom händelsen var det som det staketet fanns där? Jag skulle gissa på att det är en kvart efter och det är ett gallerstaket som inte väger så mycket som du bara kan dra ut och haka i någon liten sån här betongklubb som finns runt många industriella områden. Det är inget Tungt staket. Liksom. Det är ju sådana här vanliga gallerstaket som har en lite... Eh, på sidorna har de ju för varje bit. Så att man liksom kan mm. haka i dem i en liten ja. betongsten. Eh, och Jag sen så visst. hakar man på i nästa och nästa. Det är bara ett sånt. Liksom. Ja, visst. Nej, men man, man kanske inte ska haka upp sig på detaljer. Men, men det, det låter ju rätt märkligt att när det händer en sån här katastrof som det ska vara då att man har det finns det en sinnesnärvaron då att redan 15 minuter så finns det folk på plats och de de tar fram ett staket och börjar spära av liksom det, mm. ja, men det var det bara en, en mm. detalj i det hela Ja mm. Sakleo, äh, vad, vad, vad tänker du kring den här händelsen? Du har ju också tittat mycket på den, du har gjort videos om det det här Drottninggatan mm. Vad, vad är liksom dina största takeaways Eller man ska uttrycka det. Vad... Alltså en av dem. Alltså, det där hade vi inte. Eller jag hade inte sett det här med dockor. Och det är ju såklart intressant För det har man ju sett på massa andra ställen. Jag brukar ju titta på ganska många side som man gjorde i Bosnienkriget. Och då var det ett klipp som man gjorde precis så som Martin sa där. Man fick liksom dra det ruta för ruta. Och... Och så upptäckte man ju, det var ju bara dockor liksom. Alla de här offren. Så jag var ju väl medveten om att man använde mycket dockor vid psyops, Men på grund av den här chockeffekten, bara när man säger på nyheterna så här: Nu är det 20 civila som har dött, så, så insåg jag att människor tittar inte ens längre. Alltså, man, man går igenom någon emotionell chock egentligen, så man tittar inte ordentligt. Men tittar man då på några material från basen så var det ju så superuppenbart. uppenbart. Liksom. Det var ju så här. Ja, det var ju. Ja. Ibland var det kläder de släpade på. En jacka som hade sydut med par jeans liksom, som man släpade. Man sa till den kropp och sådär. Men eh, jag tittade ju mycket när jag började titta på så var det ju mest det där med övningarna. Det tycker jag är var den största och tycker fortfarande är de här största bevisen på att någonting väldigt, väldigt. Utan den händelsen just att eh, polisen övade eh, säkerhetsstjänsten, militären, sjuksköterskor, journalister, till och med präster. Alltså, det var ju en hel armad. du kan man tänka mig? Mm. Och var det och och samma dag. Och Det ja. största tycker jag det avslörandet var ju när de. När de själva hade det där seminariet som hette, ska vi se om jag missade det, det var det här: Forum, mötesplats, säkerhet, erfarenheter från terrorattacken, Drottninggata. När de pratade om det där. Det är Övningen som blev verklighet, kallades det. Övningen som blev verklighet. Och när de säger att ja, en minut innan attacken så höjde de i terrornivån. Det, det borde ju få. Vem som helst, liksom att vakna upp från den här. Men alltså jag kan, vad? Du, jag vill berätta en, ett klipp Alltså om, om hur, hur, hur djupt det här sitter hos medborgarna. Jag träffade en jätteintelligent äldre man för, för en vecka sedan, och då tog jag upp precis det här exemplet. Eh, jag sa det så här. Det, det, det, det, det, Ola Slättemark från eh, Samverkan Region Stockholm gick ut en minut innan och höjde terrorberedskapen. Då säger han så här, det tror jag inte en sekund på. Då vill jag se det klippet i sådana fall. Och då tog jag fram det, för jag hade ju precis gjort den där filmen. Så jag hade ju det, som jag hade snott av Sacreo. Eh, så tog jag ut mobilen. så vi, här, det här, det här är Ola Slättemark. Nu säger han 14.52. Precis det jag sa och som du ville se. För att du skulle tro på det. Och då blev det så våldsamt så att han, han hade nästan kunnat börja slåss. För att, för att jag liksom inkräktade på, på. Han ville leva kvar i lögnen om att det var en terrorattack. Han, mm. han, han, han, liksom, han, han försvarade den hållningen in absurdum, verkligen. Förlåt, att jag avbröt. Det sägs när liksom, man så här försvarsmekanismer inom psykologin så pratar man ju om förnekelse. Liksom. Att den kan vara så stark det här att viljan att upprätthålla sin världsbild, sin självbild. så ja, den, den, är, den är så stark så det krävs ju eh, ibland så här helt så här, jättestora bevis för att kunna punktera det. Men Ibland så räcker inte ens det, precis som du säger där Martin. Mm. Det, det duger liksom inte ens med sådana saker. Det, det, det är ju en psykologisk grej helt klart. Och vi har ju vi har ett litet land som lever i den här förnyelsefasen. Och det börjar ju nästan gå så långt så det liksom börjar bli psykotiskt. Mm. Nej men jag håller med. Och det, just det här det psykologiska, man kan ju se liknande... Eh, eh, psykologi hos, hos misshandlade barn faktiskt, att om, om deras föräldrar oftast deras pappa då slår dem och misshandlar dem så kan de liksom inte se det. De, det alltså för det är deras föräldrar de älskar sina föräldrar och de kan inte se detta så att de vänder det mot sig själva då istället att det är någonting med mig som det är fel på eller nej, och alltså pappa kan egentligen inte göra så här man kan inte se det liksom. det blir en, en, en psykisk blockering en, en traumatisering och jag tror att det är liksom samma sak vi ser här nu fast gentemot samhället och systemet och att det kan inte vara så här oavsett vad du säger och liksom, vad du lägger fram så, så, mm. så kan inte jag acceptera det här det går liksom inte psykologiskt så det är, ja. man vill ju så gärna vara till freds i den situationen som man är då skulle man upptäcka att det är sant det som vi pratar om, så innebär ju det att du måste göra någonting. Då kan du inte längre vara till freds. Då är det inte längre fredstid, så att säga. Och, och människor vill ju till varje pris försvara den här falska, ruttna, äckliga friden som finns. Men de, de, och då anpassar de sig bara och då sväljer de hur mycket elefanter som helst. Det, det är uppenbart men Jag, jag ville ju, jag tänkte ju så här, för mitt mål var ju jag ville hantera den här bubblan och då ville jag hålla mig till saker som är så här ganska, du kan inte tolka det du kan inte liksom säga uh, det kan vara si eller så och det var därför jag fokuserade på deras egna medgivanden för då erkänner jag dem. vi var på plats som till exempel hon den tyckte jag var, den är ju bland de större sakerna när hon, kvinnan, sjuksköterskan uh, går ut och säger att och dagen innan så övade vi ett fiktigt scenario på Oleans Där på plats. Det var där vi övade. Och så säger hon, när jag fick höra vad som hade hänt så kunde jag kropp tro att det var sant. Det var precis det vi hade övat på. Nu citerar jag henne. Det här är precis det vi hade övat på. <laughs> alltså, den här artikeln, bara den, den punkterar ju vilken balans som helst. Och hon säger ju massa intressanta grejer där som, ja, det borde ju få vilken... Jag tänker lite att den här förnekelsen är som en sjukdom. Jag, jag tycker inte alls att det är fel att jämföra förnekelsen med till exempel alkoholism. Jag menar, det, det går ju så att säga vad som helst till en alkoholist. Det är bara alkoholisten själv som kan sluta dricka alkohol. Och Det, det, är precis, det går liksom inte att tvinga någon att tro att de är lurade. Utan det måste komma inifrån. Jag tror att det är en, en viss typ av personlighet som mm. som, som kan som klarar det och inte klarar det. Mm. Mm. sen, sen är det, det, är ju, det finns ju de här faserna. När man är i förnekelsefasen och sen så övergår det in i ilska. Och sen så övergår det in i någon form av förhandling. Så alla är vi lite på olika jag menar vissa av oss samlade ju tidigt i de här faserna så att säga, jag tror egentligen man är bara inte medveten om det själv att man varit själv liksom i alla de här faserna men sen är det ju som sagt, vissa fastnar ju i vissa faser helt på hållet utan att gå in i nästa steg och vissa klarar helt enkelt inte av psykologiskt att hantera något sånt man kanske är redan så trasig liksom, så man pallar liksom inte med mer trasighet utifrån och då är det mycket enklare att bara vara tillfreds så att säga och svälja, svälja alla lögner. Men kan vi inte lura dem då? Och, så att de tror att det är majoriteten som hävdar att Dröttninggatan är en övning. <laughs> så får vi över <laughs> alla på vår sida. Ja, ja, då får vi... ja men det är en bra idé. Martin. Då får vi göra lite fejkade SVT-program. <laughs> och så smuggla in det i folks tv-apparater liksom. Så här mm. är det. <laughs> Jag tror inte att det är så många som kollar på svt Aktivt utan de sitter nog bara Och, och somnar jag, jag, jag märkte själv när man sätter på det där. Det är bara något skad man har i bakgrunden så Jag tror inte det skulle räcka Det är ju det som är faran med, med Just tv-programmering att, att folk tittar oaktivt alltså, man, Exakt. Kan, man kan ju när man gör det vi gör Titta på de här tv-programmen Fast då tittar man ju mer aktivt Med ett kritiskt öga För att se hur propaganda fungerar och det är väl det som leder oss dit vi har gjort, har kommit också, att man tittar på det aktivt och jag tänker att idag ska jag undersöka hur 9-11 gick till och så undersöker man det under en längre period för att liksom jämföra de olika teserna och det var ju det där jag började då. Innan jag hittade Simon Schacks arbete att jag låg ju då av flera sömlösa nätter för jag fick inte ihop alla de här motstridiga teorierna som, som även fanns inom alternativmedia. Och hade jag inte hittat det här Simon Schacks arbete då så vet du fan om man hade tagit sig vidare. För att när man väl har tittat på en grej och tittat klart så beseglar man ju den i sitt sinne och då ska det till väldigt mycket för att man ska gräva fram den igen och undersöka saken på nytt. Och det är ju där som många fastnar också då. Som jag har märkt att när man kom in som ny där så var det ju flera andra som var lite äldre i gemet. Och då liksom har ju de cementerat sig i en position. Att ja men jag har varit vaken så mycket längre än alla andra. Så att jag kan inte lära mig någonting av er nya. Det är lite den attityden. För att det blir, då har ju de satt ner sina stolpar i. Ja så här långt har jag kommit och här är jag nöjd. Nu kan jag köra på autopilot och... och härifrån och berätta för andra hur det ligger till. men ja, så, så det är lite svårt att se sig omsprunget då också kanske. Men ja, det är väl det. Jag ser lite en sån reflektion. Men eh, innan eh, är vi klara med Drottninggatan nu eller ska vi köra mer förresten? Ja. Ja. Alltså man kan ju prata mycket om, om Drottninggatan tycker jag. Men eh... För mig så är det ju liksom En, en sån här eh, Arrangerad händelse I mängden Jag vill nog, jag vill nog säga det att, att det är ju min Syn på det Jag vet inte vad säger ni andra Eller vad reflektioner ja. Över drottningskott <laughs> jag, jag har en grej som jag eh, Skulle vilja tillägga Men ingen mm. stor reflektion på slutet Men jag vet inte om jag kommer lägga ut det men jag kan berätta i alla fall att för några dagar sedan så ringde jag till Skatteverket och mm. frågade efter Ebbas adress. Och då ringde jag och sa hej Martin heter jag jag skulle vilja ha adress till den här personen. Och så sa jag namn och personnummer så att jag vill ha också. Och, och då knappade hon in och så sa han jag måste bara jag måste bara kolla en grej här och sen så tog det två tre minuter och så kom hon tillbaks så sa hon så här, ja hon har en care of adress och det är lite konstigt att hon har det och sin dåvarande pappa då hon bodde hos sin pappa ja inte det ovanligt? så här, nej det är, det är den enda adressen och sen frågar jag om den här pausen du, du, du var tvungen att, att, att fråga någon Stod det något speciellt på det här personnumret att du inte fick? Nej, så gör vi alltid. Det är rutin innan vi lämnar ut personnummer på döda. Och eh, sen lärde jag på och så ringde jag upp igen och så frågade jag exakt samma, på exakt samma sätt om Svein till en annan person som svarade på skatteverket. Och då var det bara pang pang pang, adress, hägersten och, och personnummer och allting. Inte en tillstymelse till paus. Och då, då, då blir man ju så här lite frågande. Vad är det här? Mm. Mm. Det, det bevisar ingenting. Men, men det, det är ändå märkligt. Det är något som inte stämmer. Ja visst är det märkligt. Och, och man ska komma ihåg det. att Det är ju så här det funkar. Va? att jag menar vi, Man kan inte bevisa att någonting inte hände. Alltså det funkar inte så. Men man kan ju se mycket problem och konstigheter. Mm. Men, men you can't prove a negative. Nej, men man får inte ens diskutera det. För man blir Nej. kallad för att man vill möta barn i princip. Mm. Mm. Yeah. Man härdar tv-apparaten. Det får man inte lov att göra. <laughs> men, um, Nej, det... men det är så dumt. för att, att om, om vi har rätt så är det här ett jätteallvarligt samhällsproblem. Att myndigheter tillåter eller till och med medverkar i övningar- mot sin egen befolkning för att sprida skräck och terror och rädsla mm. yeah. och sen sitter de och kallar oss som börjar genomskåda det här systemet för att det är en fara för demokratin och att man befolkningen förlorar tilltro till myndighet, sitt övande och, och så, ja. så att, och då mm. ja. direkt, direkt när jag la ut min video den senaste jag gjorde med, med de här bilderna som vi pratade om tidigare så det tog 20 minuter och sen så stängde YouTube ner den och tog bort den. Och jag fick någon, min sista varning och eh, de, de eh, sa att den var borttagen med anledning av att den innehöll eh, hatretorik. Mm. Mm. Och, och det som jag tolkade då, när jag läste om olika vad det kunde vara. Det var så här hatretorik mot terroroffer och deras anhöriga. Och då är det alltså mot en dockas anhöriga som jag utövar terror- hatretorik. Mm. Det, det står i deras policy att man får, man får aldrig säga att ett terroroffer inte har dött. Nej, det, det, det står utskrivet i policy. Ja, det sa jag inte. Nej, precis. Du, du bara belyste på bilderna att det där, ser väldigt, det där ser inte ut som en människa. Det ser ut som en docka. Nej, jag, jag skrev mm. att det, det är en docka. Men det var ja. ju inte en person som hade avlidit. Nej, typ. ja. Ja, men Enligt din uppfattning så såg det ut som en docka. Och jag, jag har tittat på den här videon också, jag håller med. Mm. Men om, eh. om, jag, om jag skulle följt YouTubes riktlinjer, vilket jag försöker göra hela tiden, då hade jag ju kunnat säga att, är det där verkligen en människa? Då hade jag klarat mm. jag, jag, jag, blev, jag, var, jag var så förbannad på det, så jag ville säga exakt vad jag, vad jag stod och tyckte för. Men det får man inte göra där. Nej. Nej, det, det blir dumt också Man kanske censurerar sig, sig själv till slut Lite för mycket så att det blir Väldigt uh, Ja, Man kan ju inte säga någonting till slut Det är sådana här uh, nyspråket I 1984 att man inte kan säga saker Som behöver sägas uh, Men uh, har, har du gett över På någon annan plattform Eller Är det bara Youtube som du står och faller med nu Eller är det dags att börja migrera till, uh, ja, till andra ja, farveten nej. Nej, men eh, jag försöker lägga ut på Bitchute och Rumble och ni har jag lagt ut några videor på SvebTube också. Och på Facebook lägger jag ut allting fortfarande. Mm. Mm. Ja, det är ju bra. Det är mm. lite som du sa innan, att det, man, man har ju en väldigt stor publik på Youtube och vi märkte det också när vi blev borttagna att man, man förlorar mycket. Mycket mark, men det är ändå den vägen vi måste gå för att Youtube kommer censurera allt mer. Och, och till slut så kommer det bara vara sådana här lama budskap kvar. Och det finns inget matnyttigt, för, i alla fall inte för oss som söker sanningen, så kommer det inte finnas någonting. Så... Nej, men så är det väl redan nu kan man väl säga. Det, alltså det, det är inte Youtube man söker sig till om man vill Alltså det, är ju mer, det har ju blivit någon pseudo att hitta sanning att man försöker studera löng. <laughs> ja, precis. Men, så du, men du, har inget, du har inget Youtube, du har inte kvar ditt Youtube-konto längre då, Martin? Jo, all, Allting ligger kvar. Det ligger kvar? Men jag, men jag har ja. fått en massa varningar, så att ja. jag kan inte lägga upp något mer. Nej, okej. Okay. Ja. Mm. Nej, det är ju, det är för, jag tänker på det. Det finns ju olika tekniker. Där jag vet det finns en, en, en, en kvinnlig läkare som jag tror är från Nya Sela, ja Hon heter Sam Bailey. Hon har ju pratat mycket om det här problematiken kring virologi och så. Och det får du inte göra på Youtube då. Men då gör de så där Det är lite smart att lägga upp trailers på Youtube. Liksom, nu gå över till eller så kan du få... Så kan du få höra mer eller Odyssey eller vad det är hon kör då. Det är ju också, mm. Men det är ju det svårt om man inte får lov att lägga upp några videos längre då. Men jag menar det här är ju liksom det börjar verkligen bli fullständigt absurt den här situationen. Och, och jag menar det finns ju lite sådana olika uttryck. Jag menar hur, hur ger man en konspirationsteoretiker inom situationstecken då vatten på sin kvarn? Jo man, man tystar dem. Och sen så finns det ju den här Barbara Streisand-principen. Det man försöker dölja, det, det ger man ju mer uppmärksamhet då. Va? Så att, jag menar, det blir ju allt mer, mer tydligt, hoppas jag i alla fall för fler människor. Att eh, det här så, här så här vansinnigt är det alltså. Jag hoppas verkligen det. Mm. Men eh, det är ju en väldigt obehaglig sanning. Det är det ju. Speciellt eh, när man konfronteras med den första gångerna då. Så är det. Mm. Jag vet att inför den här intervjun så kollade jag lite på dina tidigare videos. Jag vet att du har lyssnat på den också. den här en, eh, en dokumentär om en intervju när du blev intervjuad av din tidigare vän eh, Martin eh, Agård. Eh, du är väl barndomsvän med honom och... och eh, hade lite förhoppning att han skulle göra en rättvisande bild av dig och liksom vara nyfiken på vad du tänkte och tyckte. Men sen kom du på att han mer var ute efter att sälja ut dig och kasta ut dig med badvattnet istället. och ja, precis men, men kan du kan du berätta lite om den intervjun och hur du, hur du blev att... Gjorde den och så. Och om den överhuvudtaget publicerades. För att jag sökte lite på den och jag hittade ingen eh, intervju eh, i Aftonbladet där. Nej, eh, vi är inte barndomsväner, men vi eh, har väl känt för i 20 år eller någonting. 25 kanske. Eh, ja. Jag, jag började ju liksom. Opponera mig mot det politiskt korrekta med, med klimatfrågan och så. Och sen läste jag Jakob Nordangårds bok eh, när den kom också. Eh, Rockefeller, en klimatsmart historia. Som, som jag tyckte var väldigt bra. Eh, och han började väl notera mina, mina postningar och sånt. Och jag har ju aldrig liksom, jag har ju alltid sagt vad jag tycker, så det vet ju han. Så, och jag hade väl kommenterat lite sådär att han var fikade med de här terrordömda imamerna och undrade liksom, vad var meningen med det och sådär. Men så, så, så tänkte jag, vi hade ändå liksom, vi kunde prata lugnt om, om de här sakerna och började liksom prata lite med honom innan den här intervjun, liksom Schibstedts hur mediekontrollen såg ut och sådär. Jag fick intrycket av att han ville göra ett ärligt försök att förstå de här sakerna. Alltså, och det var ju väldigt blåigt och naivt kanske. Men eftersom vi liksom var, var ganska bra kompisar så, där, så tänkte jag att han menar något allvar här. Jag menar, det, det, ja, så här efteråt det är väldigt märkligt av en journalist på en stor kvällstidning. Att vilja dra in en nära vän i ett sådant projekt. Redan där. Alltså det, han borde ju då. Om han är en, ser sig själv som en seriös journalist. Så borde, borde han ha satt stopp redan där. Men jag tänkte. Jag tog det på fullaste allvar. Och så blev det det här intervjutillfället. På tre och en halv timme. Som han spelade in och jag spelade in. Och jag sa att jag. Litar inte på din arbetsgivare. Och jag vill ha kvar det här in, innan vi börjar spela in. Så, så att jag vill ha kvar minneskortet tills, tills jag känner mig trygg med vad det ska bli för någonting. Jag bär. Och det gick han med på. Men sen så börjar det inte ju med att, att han ska anonymisera mig. Och, så. och det är direkt då ett, ett tecken känner jag på att jag ska förminskas. Att jag inte står för mina åsikter. Och så. Och då föreslår jag att han kanske skulle anonymiseras också. om han inte står för sina åsikter i den här intervjun om några år. Och då skrattade han. Eh, och sen... Ja, det blev ju ingenting. För jag, jag upptäckte att han fattar ju ingenting. Det, han, han sa bara till mig hela tiden. har vi källa på det. Och det tycker jag att jag tar fram i, i min YouTube-film. Att jag verkligen har teckning för det jag säger. Det mesta. Det är säkert någonting jag har missat. Eh, och då tänkte jag eftersom vi var kompisar så skulle jag inte lägga ut det. Men då gjorde han, de hade någon podd på Aftonbladets stories. Någonting. Och då började han prata om den här intervjun. Att det var den sämsta intervjun han någonsin hade gjort. och Vad ska man göra när en kompis har förlorat sig i konspirationsträsket? Och, nej, men alltså han, han hängde ut mig som en foliehatt och galning. Utan att säga vem jag var. Men alla, alla våra gemensamma vänner eh, förstod ju direkt vad du var. Eftersom jag har oponerat Eller har liksom vänt mig mot det politiskt korrekta på Facebook. Eh, och då, då kände jag så. vad fan, hur ska jag försvara mig mot det här nu då? Och då kände jag att. Då lönade jag ett hästjobb med att hitta dokumentation för allting som sades i den intonationen. Och göra en filmen. Eller. Mm. Det var ju väldigt bra att du tänkte på det då och, och, och bandade den här intervjun. Och, och sen även då lägga upp, upp källor. Men, mm. ja. Nej, för det är ju det är intressant det här. Man, man, man ser ju och förstår det allt mer och nu gör man ju det fullständigt. Och hur liksom media. Vi, vi ser ju då på media som olika oberoende kanaler som kritiskt granskar. Olika saker men, och, och, och sådär va? men de, de spelar ju på samma piano allihopa och de driver liksom samma agenda och det har ju väldigt svårt att, att förstå då och, så, och, och, och vi blir ju sådana här då att om vi ska avgöra om en händelse exempelvis det här med Drottninggatan och om vi ska avgöra om den hände, om det verkligen hände. Eller om det var någon övning som man... Eller vad det nu var var Ja men då tittar vi på olika nyhetskanaler. Och om de då är samstämja. Ja då är det verkligt. Eller hur? Ja, det, det, det där borde ju vara i första varningstecknet. Te, när alla kanaler visar samma bild. Nej ja, det behöver det ju inte vara. Jag menar om en... Om en långtrådade Välter och börja brinna i, Någonstans i någon tunnel i Stockholm Och, och alla Olika nyhetskanaler är där och filmar uh, Och Jag Men, då, ja, men, men det, det är liksom Vi har så svårt att tänka oss det här Tror jag att liksom att, att någonting Kan vara påhittat Om alla medier Rapporterar om det Eller att det, det liksom Är något konstigt med det fast nu är det väl snarare tvärtom att man inte tror på någonting som man säger Ja, för vissa är det ju så för vi som sitter här och pratar så är det ju så eftersom vi har tittat på många sådana här händelser och, och, och kunnat konstatera att det är väldigt konstigt men, men många är ju fortfarande i det här att, att ser man någonting på media då har det ju hänt så som, som media skildrade då jag vet inte om jag håller med jag, jag, jag förstår precis vad du säger och jag håller med men, men, men jag har en liten annan förklaring alltså jag tror att, att många människor skulle nog vara öppna för att, jag menar, att media ljuger det, det, skulle ju, det skulle man säkert få en majoritet svara ja på att, att media ljuger men det här handlar om att, att de på, alltså att de inte vill veta vad media ljuger om. Det är snarare så. De säger så här: Nej, men Nu vill inte jag höra mer för jag vill inte veta vad de ljuger om. Förstår du skillnaden? Ja, jag... ja jag tror jag förstår skillnaden. Men, men det jag tänker kring det, Martin, det är väl, då skulle jag uttrycka det så här: Att jag visst, alla kan tänka sig att, att media ljuger och att det förekommer viss eh, korruption och, och sådär på olika ställen. Men bara till en viss nivå, va? Det, det kan inte vara så stort. Det kan inte vara så stort att man, att man gör en övning. Och sen så rapporterar man om, om, om döda och olyck, liksom människor som har dött. Fast det har hänt. Va? Det blir aldrig för stort. Mm. Man kan se de små lögnerna. Men man kan, inte, man kan inte föreställa sig de här stora lögnerna. Och det är ju också därför anser jag som man ljuger väldigt stort. För att det behöver man göra för att lögnerna ska gå hem, om man säger så. Om, om, om lögnen är så stor så att den är otänkbar, då, då accepteras den. Mm. Ja, men det, det kanske är så att alla har en sån gräns, även vi, vi som är lite mer öppna för, för att se lögnen i media. Men, mm. men, om jag skulle börja prata om att, ja, att, att jag bor inne i ett sandkorn och ni bor i en vattenmelon i en annan dimension och att vi kommunicerar via en sköldpadda just nu då kanske jag tappar det. Ja, det gör det ju. För att då, då är det ju någonting som är väldigt surrealistiskt va? Mm. Men om man, om man upprepar någonting sånt Kanske inte riktigt så, men någonting åt det hållet, väldigt länge och, och hela tiden. Uh, och, och man kanske till och med gör det över generationer. Exakt. Gentligen då... har ju pågått över generationer. Mm. Så är det. Men mm. jag lite nyfiken Vad ska vi på... göra då? Ska vi, ska vi låta förbjuda städer och bara tillåta att människor bor ute i, i naturen? Skulle det bli bättre då? Det vet jag inte. Jag har inga, inga sådana svar eller tankar utan vår ambition här, liksom, det, det, det är ju det som du beskriver, att vi vill få människor att börja tänka själva igen. Sen får vi se vad det leder till. Jag har ingen aning, men så här kan vi inte ha det, anser jag. Vi kan liksom inte ha kvar den här... Eh, fantasin eller illusionerna som har byggts upp under generationer. Det funkar inte längre va? Kan det vara så att det, att, kan, kan det, vara så att det eskalerar nu att det är på sin topp nu och att det kommer falla hela globaliseringen och... Ja, på, på något sätt i alla fall. Eh, vi har ju kört den här podden och pratat om sådana här konstiga saker i, i, i snart fem år nu. Och de första åren, har det var ju som att stå och skrika lite i en öken. Liksom. Det, det var ingen som, som lyssnade eller fäste någon större avseende vid det här. Men de senaste åren då, det är ju det här med corona. Då har ju väldigt många börjat kunna ifrågasätta mer. Och nu, ja, jag kan se det att vi, vi närmar oss någon punkt här nu, det tror jag faktiskt. Och jag, jag såg ett sånt här troligt uttryck att ibland så händer det ingenting på flera decennier. Men sen så händer flera decennier på några veckor. Och det är kanske det vi börjar se nu. Jag, jag vet inte, men... Och... Jag menar nu, vi pratar ju mycket om media nu och jag, jag tycker att media håller på att implodera på något sätt liksom att nu, det blir ja för, dem, för nu är det ju så här och jag tycker det är, det är bra du du du i, jag tänkte på den här intervjun du gjorde i, i 2000-talet vetenskap att du du säger det att det behövs fler som du det behövs fler medborgare, journalister det behövs fler som, som gör såna här saker och lägger ner tid och engagemang och göra filmer och lägga ut på, på Youtube och får de inte vara kvar på Youtube så får de lä lägga upp någon annanstans va? och man, man ska liksom inte vara rädd för, Exakt. Det. för det är ju många som är det va? Liksom det, är... Det, är, och... det är jävla töntar de här människorna som folk är rädda för ja. Ja. så är det det är som en, en mardröm. Liksom. Att om man konfronterar mardrömspersonen så försvinner den. Mm. Har, ni, har ni testat att göra din dröm någon gång? Att ni, de, här, de här läskiga typerna i drömmar. De kan inte eh, multiplicera eller utföra matematiska beräkningar. Så att om ni hamnar i en... <laughs> i en det, här, det är sant. Alltså. Jag, jag har lyckats mm. med det. Och det var helt fantastiskt. Men jag hamnade i en dröm med en läskig person. Det var en polis faktiskt. Och jag var naken. Men och jag kände att det här vill inte jag vara kvar i. Men då kom jag på att jag hade, Det var faktiskt det som hade skrivit om det. Då kom jag på att jag hade läst. I drömmen så kom jag på att jag hade läst att om jag utsätter den här jobbiga personen i drömmen för ett matematiskt problem så kommer den börja med bortförklaringen och försvinna. Och då gjorde jag det. så Jag var ju sju gånger tre. Alltså, nu ska vi inte prata om det och, och sådär. Och sen så försvann den ut i periferin så vaknade jag. Mm. Ja, men det jag, känner, jag, jag, jag tänker på det Apropå såna här saker med, När jag var barn så läste eh, Min mamma en bok för mig Som, jag, som gjorde stort intryck på mig Jag tror den hette G.D. Trollkaren Från övärlden och det handlar ju också Den var ju liksom lite så psykologisk underton. och det handlade om att Han fick jaga sin skugga liksom. eh, Det var ju en del av honom själv också då Så konfronterade han detta Och så, och så eh, Ja, försvann ju skuggan då, eller liksom då. Och det är ju mycket det här för att, att eh, det handlar ju om att de, de skapar rädslor. Och det är ju mycket de här osynliga rädslorna. Men, men om man konfronterar de här rädslorna, om man verkligen tar sig tiden och, och eh, engagemanget och sätter sig in i. För det var ju lite som jag tänker på. Lina som vi har haft här många gånger på hon sa liksom det här att man ska fundera på vad det är man är mest rädd för och så ska man konfrontera det liksom titta på det och det är man kanske är rädd för att bli sjuk eller någonting va Och, och eller att, att, att samhället skulle vara på ett visst sätt eller att media skulle blå vad det än är va så, så, så ska man konfrontera det och, och, och jag menar en det, och det kanske är en, en av de största rädslorna vi har. Det är ju det här att bli, bli förlöjligare. Liksom, bli betraktade som idioter. Och det spelar man ju väldigt mycket på. För att många av de här stora lögnerna är ju liksom inlindade i ett, ett löjets skimmer. Då, om man, till exempel om man ifrågasätter vissa saker av, av vetenskap och sådär. Ja, då är man ju en dåre va. Det, det får vi ju lära oss. <laughs> att, att så är det. Man. Ja, och det där är intressant. Jag har, gjort, jag har inte lagt ut så många sådana samtal. Men jag har lagt ut några när jag ringer till till sammyndighetspersoner som är forskare och sånt. Och på universitet och sånt. Och de blir jätteglada, de flesta, när man ringer. Och kan prata i timmar om, om de områdena som de jobbar med. Ja, men, varför gör inte SVT sådana reportager och tar in liksom kunskap och kompetens så att folk får använda hjärnkällorna lite grann. Mm. Ja, äh, nyheter är verkligen inte byggda för, för vetenskapen överhuvudtaget utan nyhetssändningar generellt sett, de går ju ut på att de ska vara kanske en kvart långa och prata om fem olika ämnen i tre minuter och så avslutar man med vädret och säger godnatt. Och då har man inte lärt sig någonting för att det är inte byggt på något vetenskapligt sätt. och Speciellt inte i komplex ämnen. Om man egentligen skulle behöva ha nyhetssändningar i flera timmar och försöka förklara hur man har kommit fram till en viss slutsats och vad styrkan i deras studier var och vad svagheterna var och vad som skulle behövas göra mer inom forskningen för att kanske närma sig det rätta svaret och sådana här grejer. Men det, men det görs ju aldrig i, i några program i tv överhuvudtaget oavsett om det är så kallade nyheter eller så kallade dokumentärer så används ju inte den vetenskapliga metoden eller tänket. Och man visar ju heller inte olika sidor från olika forskarteam som kanske kommer fram till lite olika saker. Även om vissa kan vara närliggande så kanske de tycker lite olika. Men det sker ju inte i tv utan det är ju bara den här ensidiga propaganda med samma filosofi som ska fram på tre minuter och sen är det klart. Ja, men precis. Och det var därför jag ringde upp till, till forskare då. För att jag höll på att undersöka det här LOFAR och eh, Louis och Harp och sådär. För, för att jag känner så här, om man, om man ska se då som du säger, hur SVT skulle rapportera om det, då skulle de säga så här och det nya europeiska samarbetet, eh, LOFAR ska undersöka universums eh, uppkomst. Och så skulle det kanske vara någon forskare som sa att ja, vi kommer kunna se en miljard längre bak i, i, till universums födelse med det här. Och då börjar jag googla om det här Lofar och så. Och så ser jag men det, det, här är ju det här är ju liksom Ericsson som sponsrar det här för, för att sända höghastighetsdata i luften. Vad, vad har det med universums att göra? Och varför, vad är Ericssons intresse med att sponsra univers, forskning för universums födelse? Och varför, alltså vi borde ju ha en media som tar den rollen och så här, vänta nu hur går det ihop? Och varför, liksom men, men det är liksom det är, så, det är så tillrättarakt och, och styrt. Och nu har ju till och med SVT börjat sända Redby Medias program direkt <går> utan ens text på SVT. Det, mm. alltså, det finns ju... Så här, om man, om, man, om man är en vanlig medborgare som är intresserad av att söka riktig kunskap och, och ta del av forskning som inte bara är mumbo jumbo. Vad vänder man sig då? Man kan ju inte gå till pressbyrån och köpa vetenskapens värde. Det är ju lägna allting där också. Eller det mesta. Yes, så är det. De kanske kan skriva om, om någon halvledare som har utvecklats och blivit bättre. Visst, det kan jag köpa. Där ljuger de inte. Men det är mycket, mycket kände jag liksom, att man måste börja om från början. Man måste, man måste kasta sin världsbild i papperskorgen. Och så var det för mig när jag insåg det med drottninggatan. Nu är det frågan ställdes, alltså var, var, var bor vi någonstans? Vad är, vad är det för sorts samhälle? Jag tror det är väldigt lätt att ändå fastna. Man, man vet att man har liksom, de har jämntvättat och programmerat och så. Det är fortfarande väldigt lätt att fastna i den här deras förklaringsmodell vet, om, om samhället, om vem vi är, och, och demokrati, och, och ekonomi, och vetenskap. Och... Men man behöver, man behöver ta hela den tavlan och bara kasta den på tippen och börja från början. Och det framträder ju en helt annan bild när man börjar från början. Då börjar man ju se den här mer farmen-modellen. Mm. Ja. Mm. Men de som har makten i samhället om jag skulle veta vem det var och ringa upp dem nu då skulle de kunna säga på tiondels procenten hur många delar av Sveriges befolkning som är fårskocken och hur många som är frittänkande. De, de, de har superkort på det här de vet exakt och ser förändringar på hur, hur många som, som byter tillhörighet i grupp och sånt och, men så länge det ligger på på, på någon procentsats så, så är de trygga, då vet de att de, de, då kommer folk lyssna på, på media och deras lögner mm. det, det är nog det största misstaget många gör, de tror att de här människorna för det är en bild som målas upp med dig också. De tror att de här människorna som, som styr i världen och har makt och inflytande att det skulle vara några dumbommar som inte har en långsiktig planering. <laughs> precis. precis. Det är liksom, det, de, de, de har ju knutit till sig de absolut smartaste människor. Precis. Man är väldigt pigg på att ge den här bilden på inkompetens bland myndigheter. Mm. Oj, vår matförsörjningen är hotar, Oj, det såg inte komma. Eller? Oj, våran elförsörjning liksom mm. är nere. Men äh, så är det ju inte. Det är precis så som vi säger. De har ju stenkoll på, på. Sånt här hade man ju stenkoll på innan datornas tid. Mm. Jag såg någon sån här lista. Jag vet inte, det var någon regemente där de hade listor över hur många potatisar som gick åt. Hur många mjöl och olja. Alltså det var sådana detaljerade beräkningar av och, och, och, och allt som de behövde super super avancerade beräkningar, liksom. Man just där och man har haft koll på mina liksom, datortid. Och nu med metadata och allting. Det är klart man ser. Man kan ju mäta och se hur mycket som helst. Ja, ja, det var bara. För några veckor sedan så ringde jag upp till, till för att kolla min värnplikts. Eller min, min militärtjänst placering. Är, är man 18 när man större. Det var liksom. 19 år sedan, nej, nej, vad säger Ja, 47 minus 19. Eh, nej, eh, 47 minus 18. Eh, det är många år sedan och då fick jag prata med en där. Och han fick ju fram alla mina prover som jag gjorde på mönstringen på en halv sekund. Mm. Så det är, de har ju superkall. Mm. Mm. Ja. Jag är lite nyfiken, du berättade lite innan att ditt uppvaknande var kring 9-11. Så vad har du själv landat i när det gäller den händelsen? Och har du gjort någon liknande analys när det gäller bildmaterialet där som du har gjort med eh, Drottninggatan till exempel? Alltså där tror jag... Ja. Nu, nu låter det mycket. Ja, ja. Nej, alltså jag vet inte. Min, min tolkning av den där händelsen är ju, eh, om man går på Shanksville till exempel, det är ju inte ett plan som har slagit ner där. Så de, de bilderna, det, det, det, det kan ju vara vad som helst. Och vittnesmålet om att det kom sådana här kryssningsmissiler kan man inte ta på allvar heller. Och att de bara hittade bandanas där och pass från gärningsmännen och inga kroppar. Det är lite konstigt men det, det kanske var något eh, nytt vapen som sköt ner det där planet och att det var därför det var som tidsintervall mellan första och andra kollisionen i Twin Towers. Att det inte kom bara i varandra. Liksom. Eh, och eh, jag är fullkomligt övertygad om att eh, ett aluminiumplan inte kan gå igenom tvåtums eh, stålbalkar. Liksom. Och vissa explosioner kan ju nå in i huset eftersom det var byggt på det sättet att det skulle klara av. Det skulle klara två 777, eller Boeing. Eller 747. Två fulltankade Boeing 747 skulle de klara och stå kvar. Eh, så, och det, det, det tror jag stämmer. Eh, och flygplanskropparna skulle ju ha hamnat på utsidan och kan inte penetrera på det sättet. Och att det inte finns eh, något bildbevis på världens mest bevakade hus att Jumbo Jetsch flög in i Pentagon, det är också fake. och eh, de sprängde det för att de hade... Och kunde inte redovisa sin budget, och det fanns massor andra dokument också. Som hade, de hade väl, väl backup-dokumenten i Salomon Brothers huset också, tror jag. Och det publicerades ju också. Mm. Och ja, men Larry eh, Silverstein heter han var. Som säger mm. att, han, att han var på plats och att, eh, bland they made that decision that we had to pull it. Så so de pulled it. Mm. Alltså, och pull är ju en sån här. Demolition, alltså husrivningsterminologi. Och eh, det, det, det ser man ju där på vad heter den, Building 7 va? Mm. Mm. Det är väl mm. Sol mm. Solomon Brothers. Mm. Ja, precis. Men sen, mm. så, sen är jag jätte... Jag vet, jag, det, det har inte jag kollat upp, men som jag har förstått det så de här Chicago-husen Chicago det är väl Twilling, eller vad heter den i Chicago-höghuset där? Mm, jag vet inte. Nej, i alla fall Det finns ett extremt högt hus I Chicago Om det är ett eller två vet jag inte Men det huset Och sen så FN-huset och World Trade Center Det sägs att När man byggde så höga hus På 60-70-talet Så var man tvungen att ha en ridningsplan Och att det blev liksom För dyrt att budgetera det Så att man byggde in eh, en, konst en konstruktion där man kunde Placera en bomb efteråt för att riva det. För man fick inte bygglov om man inte hade en, en ridningsplan. Och det tycker jag låter logiskt, men jag har inte sett de dokumenten. Mm. Och, och därför för att eh, för, alltså, fotogen kan ju inte fälla de här, eftersom de var de var ju gjorda för att klara det. Två fulltankade ljumbo. Därför tror jag att det här konstprojektet till exempel, där de utrymde och man ser ju spräng ämneslådor till och med. Och de fotade folk i fönstren så de skulle kunna ha det efteråt. Eh, mm. därför, jag, tror, jag, jag tror på att eh, den, det finns en tysk eh, ingenjör som har jobbat hela livet med att utreda sådana olyckor. Han heter, jag kommer inte ihåg, han, han har alltid en stickad lusekofta på sig. Eh, som har bevisat att det är någon typ av termisk eh, atomexplosion som har skett. Eh, ja, det är det Dmitri Kallisov kanske? Nej, det är ryssen. Ryssen. Det, det här, Den här Han heter Klaus... Eh, ja. mm. det, det är jätteintressant. Han har gjort otroligt jobb. och Han har till och med bevisat att det är inte är så konstigt det här med... Med, med kärnexplosioner. Det, det, sker, det finns platser i Afrika där det sker helt naturligt. Uh. Mm. Men, uh, jag, jag tänker att vi kanske kan leda lite här. 9-11 var ju där vi vaknade upp. Och då är det ju um, det här analysera bild- och videomaterialet är ju nyckeln för att lösa gåtan. Uh, och jag vet inte, du hänvisade så att man ser på bilden att det är explosioner och så vidare. men kan man verkligen... sa jag det. Ja. Att man såg på bilderna att det är explosioner. Nej, nej. Nej, det var inte alls vad jag menar. Nej, okej. Okay. För det vi menar då är att man, man har ju kunnat spela in en film i förväg där man lagar in alla de här effekterna. Så att, att man då kan säga att man såg någonting på bilderna som bekräftar att det var någonting som skedde i verkligheten. Sen ska man bara komma fram till det var som gjorde det, alltså det är ju dit de vill att vi ska komma och 9-11 är ju en hörnsten där i att förstå det tänker jag lite och det, är ju... ja, det är ju lite som Drottnegatan där att om man analyserar bilderna där så ser man att det är dockor och då kommer man kanske till den här slutsatsen som man försöker hålla in i det att innan man kommer dit för att man vet att det är så kontroversiellt då, att det är inga dog och det är ju den som också är jättekontroversiell att komma fram till den slutsatsen när det gäller just 9-11. För att där finns det ju redan stora rörelser som jobbar för att få fram sanningen då. Som arkitekt som är nere från Nylon Truth. Du har ju vet inte, Alex Jones som åker runt. Och, ja. men, men det som de här rörelserna aldrig eh, tar fram då. Det är ju att bild- och vidmaterialet går ju inte ihop när man lägger fram det. Så att då ser man också hur stort det här är inom så kallade vakenkretsar. också. Då, att, att systemet har sina tacklar, även hos dem som säger att de är där för att berätta sanningen för dig. Och det, det är väldigt. Ja, det, då blir lögnen ännu större än, då, än det du beskrev innan, tänker jag. Nej, ja, men bara att Henry Kissinger sitter, som var väl 90 år när han var chef för den här utredningen. Mm. Jo, precis. Men eh, jag tänker lite andra saker också då, stora... Vi gillar ju att oss i det här med, med rymden och sånt. Har du kollat någonting på, på NASA och vad de säger sig göra i rymden? Alltså jag... Det där är ju precis som... Det är svårt att bevisa att virus inte finns. Uh, alltså jag, jag, jag, jag får ju kvällningar när jag ser... Någonting som Elon Musk Eller NASA skickar upp I rymden alltså, Jag vet inte om ni såg Bilden på Nasas den här senaste Var det teleskop va? Som de skickade upp Från honom Ja det känner James jag Webb. Just det, James Webb Teleskop Såg ni den bilden från, som de publicerade Det ser mm. ut som att Salvador Dali Hade gjort den alltså. <laughs> <laughs> oh. Oh. Nej jag, jag följer inte den tv-serien längre Håller jag på att säga NASA mm. men, men, men sen så Jag har ju trott att Om vi tar Elon Musk För det är kopplat till NASA också De har ju något märkligt samarbete Som jag inte förstår riktigt Men eh, Han har ju de här eh, självlandande raketerna och de, alltså om man vill göra det svårt, då ska man ju ha en självlandande raket som, som ska landa på en plattform mitt ute i, på ett stormigt hav där ingen kan se. Och jag menar, det, det, alltså det är för många variabler och de här styrraketerna som man ser där, det ser ut som CGI hela vägen för mig. För att, sen så såg jag för några dagar sen S-500-systemet. Ryssarnas, de heter lite olika, S-600 och 500 men, men de har ju sådana här styraketer i toppen också. Och, och där, där såg man att det var på riktigt. Men, men när man ser, man ser de här amerikanska... Så, och jag har varit på Rymdmuseet i Moskva. Och studerat deras, deras satelliter från alltså begynnelsen av rymdkapplöpningen. Och det som slår mig då är att, att ryssarnas samtliga deras föremål som de hade där det är liksom det är ingenjörskonst. Och man ser var, varje fog liksom och att det håller och, och sådär. Och sen så tittar man i USA. när då är det vita, snygga skärmar. Det är designat. Designad yta liksom. Menar, de, om man lägger ner så mycket på designar, designa hur det ska se ut så... Måste ju det ta fokus från funktionen. Och det är samma sak att det är ryska raketer som har använts hela tiden för att skicka upp de amerikanska Apollo-projekten. Mm. Det är väl också en sån grej nu mitt i brinnande krig i Ukraina och så vidare. Att man fortfarande kan ha ett gemensamt rymdprojekt då. <laughs> mellan Ryssland och USA att det är ju så spännande att man kan samarbeta på de här sakerna hela tiden uh, uh. Ja fast Martin jag läste någon artikel om det faktiskt eller såg någonting så där att nu är, nu är rymdprojektet hotat och ISS är hotat av, av den här anledningen då den här konflikten med Ryssland då så att nu planerar man om några år att låta ISS krascha ner i Stilla havet då? 2030. Att, ja, 2030, ja. ja Okej, okay. ja, var, då var det en bit fram då. Ja, det kanske. Nej, men det, det här kom för tre, fyra veckor sedan. Då var det 2030 som var planerat. Ja, okay. Så det kanske är tidigare lagt då. Ja. Nej, men alltså, och det är väl det där med lögnernas storlek. Men ja, vi har ju. Tittat right. på det här med rymden också och, och, och hängt med på. Eller, alltså Det finns ju det här eh, Clues Forum som vi refererar mycket till. Och där har man ju plockat isär egentligen hela rymdeäventyret. Och, och jag menar det det landar i. Och det är ju väldigt jobbigt och provocerande för människor. Det har vi förstått då. Men den, den fysik som NASA hävdar gör att deras raketer fungerar i rymden det är ju pseudofysik alltså det, det, det kan inte fungera på det sättet och det medför ju också då naturligtvis att, att även eh, ryssarnas rymdanspråk eh, inte är riktiga i så fall det där... men det där är ju en svår, svår potatis men eh, jag där... anser att det var så att, att under kalla kriget så fick framställde man det som att, att Ryssland och, eller Sovjetunionen då och USA, de var dödsfien där. Och sen så var det eh, ryssarna då som fick skicka upp den första satelliten. Och på så sätt så sålde man ju det här då. För att då hade ju, hade, hade det varit något konstigt med det så hade ju amerikanerna skvallrat naturligtvis då. Va? Och vice versa när det var månlandningarna då. Va? Att hade det varit något konstigt med dem, ja då hade ju. Då hade ju Sovjetunionen sagt någonting. Va? Så att jag anser ju att detta är ett av de, en av de största lögnerna vi har i vår tid. Den är ju i paritet med virus men, och, och liksom det här med sjukmedicin och sånt. Va? Men den, den lögnen är ju mer konkret för människor eftersom de, den påverkar deras hälsa väldigt direkt och konkret. Det är, det har ju inte så stor direkt inverkan på människors liv huruvida det flyger omkring saker i rymden eller inte. Då, Men det har ju en stor ekonomisk betydelse i alla fall. Jag sitter där och tittar på att nu så har Nasas budget för 2023 kommer att bli 26 biljoner dollar. Och där har mm. vi väl biljoner som är tusen miljoner då. Och det är dollar vi pratar om. Så att det är mycket pengar. Den här, vad jag anser Hollywoodfabriken konsumerar då. Jag har försökt få rätt sida på det med raketer. Och då har jag kommit så långt. Då är min första fråga till er som kanske har, har försökt sätta in ännu mer än vad jag har gjort. Men hävdar NASA att det är de vanliga konventionella raketerna som fungerar utav Ja, de hävdar ju att deras raketer... Jag menar, ska du ha en raket så, så, så arbetar den enligt principen gasexpansion. Och är gasexpansionen hastig så kan man väl kalla det för en explosion. då va? Men det är det man kan åstadkomma. Man kan, man kan ha något fast krut eller ett sprängämne som, som exploderar långsamt och ger en kraftig gasexpansion. Eller så kan du blanda ihop lite... Lite kväve och, och, och ha flytande då, va? Och, och få till en, en väldigt kraftig gasexpansion. Då. Men problemet med det där då det är ju det att, att har du ingen eh, atmosfär som den här gasexpansionen kan så att säga, skapa en tryckförändring i då som den kan arbeta mot, då, då, då åstadkommer du inte framdrift. liksom. Jag, jag tror att jag kan förklara det på ett ganska. Jag, jag säger inte att jag har lösningen nu. Så att, men mm. alltså, eh, en, en rakets effektivitet är beroende på lufttrycket. Eller, eller atmosfär, det atmosfäriska trycket. Och det minskar ju, eh, ju högre upp i atmosfären man kommer. Och det är därför raketen är uppbyggd i steg. För att när den kommer upp i, i tunnare atmosfär så måste munstycket vidgas. För att munstyckets Diameter går mot oändlighet och det måste vara, måste vara oändligt stort om det ska fungera i vakuum. Och det, det, det gör att en konventionell raket kan absolut inte fungera i vakuum. Den kan möjligtvis fungera i low orbit. För där finns det ju lite atmosfär, men det blir inte så effektivt. Men det som jag har hittat då som, de, som vissa hävdar då att de använder när de åker till månen och sånt där som de säger att de har gjort, då, då säger de att, att det är en annan typ av raket som skickar alltså, jättesmå partiklar i extremt hög hastighet. Men det där är ju liksom, det det det raketforskning Jag inte gå in på om det fungerar. Mm. Men, men jag kan ju tänka mig att om man, om man skulle skicka fotoner så nära ljusets hastighet som möjligt så skulle väl det kanske ge någon reaktion på rymdfarkosten? Ja, kanske det är Martin. Men, men jag liksom vill väl återkoppla till det vi pratade om tidigare. Då, att, att det här med reglerna för vetenskap eller sunt förnuft. Om man ska kunna hävda att någonting är sant så måste man kunna bekräfta det. Och det här att, att bekräfta hur en raket eller en gasexpansion eh, kan åstadkomma någonting i ett vakuum. Det är ju egentligen inte, någon, det är ju inte så svårt då, att arrangera ett sådant experiment här på jorden. Då, va? Men jag har aldrig sett ett experiment som bekräftar att eh, en, en raket skapar framdrift i rymden. Då. Ja, jag, jag, jag, har, jag har sett sådana försök där de har haft plexiglas-vakuumburar med raket i, Men problemet där är att de fylls ju med, med gas så fort de, de börjar användas. Så det, ja. det håller inte. Och därför är det väldigt svårt att göra ett sånt experiment på. Ja, men precis. Nej men det är ju det. Man, man, då har man liksom såna här små gaskamrar och stora eh, raketmotorer och sen så småningom så, så är ju då kammaren trycksatt och har den en atmosfär och då, då händer det ju någonting naturligtvis. Så, och det är ju så här, jag menar man kan ju titta på sådana filmer på Youtube att eh, NASA har ju någon sån här jättelik eh, tryckkammare då, eller vakuumkammare ska jag säga och där de har gjort lite sådana här teatraliska experiment och visat att, att, att saker och ting faller lika fort i ett vakuum. då Att en, en, en, ett bovlingklot faller lika snabbt som en fjäder i ett vakuum. Då, va? Och då tänker jag lite så här, för att det här är ju någonting som har diskuterats ganska länge, det här huruvida de här raketerna kan funka i vakuum trots att det strider mot bekräftad fysik men, men skulle inte NASA kunna arrangera ett sånt här experiment då i den här stora vakuumkammaren och visa att deras raketer visst funkar i vakuum och så bjuda in då lite oberoende vittnen som är lite raketskeptiker då som kunde bevisa eller som kunde bevitna det här då. så får man ju slut på allt det här snacket då om att raketerna inte skulle funka i vakuumet Men, men en, en, jag har aldrig en, sett ett sånt experiment. En sak som talar väldigt starkt för att det inte funkar i, i vakuum, det är att de håller på och lägger så mycket fokus på att utveckla så här solsegel och sånt. Varför håller de på med det om de har raketmotorer som fungerar i vakuum? Ja. Det, mm. det, det är ju sig, då har man det där grundproblemet. Hur, hur ska du få upp det där solseglet i, i gymmen då? Om du inte... Mm. Du liksom inte kan klara det Nej alltså det här Det här är ju våra, vår tids För mig är det i alla fall Jag menar jag får ju tala för mig själv då Jag vet att det är väldigt provocerande då Men det var vad det är, va? Men för mig så är ju detta vår, vår tids gudasager liksom. Det här är gudarna som Som springer omkring på berget Olympus Eller vad vi vill kalla det då va? Det här är en nutida Religion som man har skapat Mm. Och, och det finns ju väldigt mycket sådana här saker när man väl när man väl börjar se de riktigt stora lögnerna Då får man ju ett perspektiv och då ser man ju mer, Så såklart mm, Jag kanske mm. kan dra det ett streck längre då för jag, Det kan du säkert Det kan jag säkert jag, jag, När jag var mindre så var jag väldigt fascinerad av det här stridsflyg Jag vill bli pilot och så Och då läste jag på om all möjlig data om det här och det är ju så att stridsflygplan har ju en efterbrändkammare som till närmaste vis fungerar ungefär som en raketmotor. Och så länge den en vingen går på, på jetmotor så kan den flyga ungefär i två timmar och sånt där. Och den här efterbrändkammaren kan den ju blåsa på då för att äh, teoretiskt flyga ifrån äh, fiende jaktflyg. Men den kan man kan den ju bara använda under en väldigt kort tid, ungefär fem minuter så är Tankarna tomma jämfört med två timmar äh, när den går under jättdrift. Så att även i, i, <hör> i luft så är ju en raketmotor mycket, mycket mindre effektiv än, än, äh, än till exempel en jetmotor, Men den kanske kan ge lite högre effekt under en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Och, och av det här kan man kanske dra slutsatsen att de här inte ballistiska missiler som man sa att eh, Sovjet kunde skicka över till till USA att de också är omöjliga på ett sätt och att, att man kan skicka en inte ballistisk missil över Atlanten där det kanske är, vad är det, 500 eller 1000 mil över och att bränslet på en sån då skulle räcka en sån lång sträcka för att sedan leverera sin last. Jag tror faktiskt också det är en typ av skrämselpropaganda. Eller vad säger ni andra? Ja, det var ju därför General Patton blev mördad, för att han misstänkte ju att det skulle bli ett kallt krig efter andra världskriget. Mm. Ja. Nej, men det var väl <hör> min lilla kuriosa där. Nej, nej, men alltså det ser man ju på Nordkorea. De har, ska ju också ha sådana där. Det är ju bara skrämsor. Så. Jo, jo visst. Uh, ja visst. Men mycket av det materialet vi ser från Nordkorea där, det är ju uh, fejkat material också. Jag tror det var den här. De hade en stor militärparad när de 75 år av kommunism eller vad det var. Och då såg man ju att det här militärparaden, det bara kommer ju pansarbil efter pansarbil. Och, och man såg ju klart och tydligt att det där var ju <skapelse> ett skapelse av CGI då. Men då är frågan, alltså Nordkorea då ska um, spänna musklerna mot hemska väst. Men vad gör då väst? Jo de tar ju bilder från Nordkoreas propagandaparad och, och skickar ut dem i sina eh, egna nyhetskanaler. Och skulle man då ha Nordkorea som en fiende så skulle man ju inte skicka ut deras propaganda där de spänner sina muskler sina kanaler. Så att min gissning är ju att de där eh, tagningen på Nordkoreas eh, militärparad, även de är gjorda av, i en Hollywood studio i väst och utskickad därifrån. Ja, det, Sverige är väl en sån här eh, ombudsambassad för alla västra länder det, det var ju så på um, 70-talet också så beställde Nordkorea 245. Eh, för, jag tror det var 250 miljoner. Ska, hysteriskt många. De, de, de servas fortfarande där. Men Sverige fick aldrig betalt för det. Eh, så, så de blev helt lurade på den där affären. Och det var väl skattepengar som fick betala den där bilarna då. Och det var väl för att få dit annan infrastruktur för gruvdrift och sånt. Men, men det som är intressant då, då kan man ju tänka att svenska staten skulle inte samarbeta mer med Nordkorea och skicka, och skicka fler bilar. Men sen så fortsätter vi. Bara. Sen kommer ju 740, sen så kommer 940. Så det bara fortsätter liksom. Då kan man tänka sig att Sverige kanske får någonting för det, i alla fall. Även fast den officiella bilden är att Sverige blir blåst av Nordkorea. Men, man, man, fortsätter inte, man, man fortsätter inte leverera om någon inte betalar. Mm. Mm. Ja, men det, jag, jag känner igen den här historien. Det var, det var ju någon slags, ett så kallat handelsutbyte där jag med, med Nordkorea. Men, men det slutar ju bara att. att uh, med att Nordkorea fick massa maskiner och jordbruksredskap och såna grejer. Och Sverige fick man Förlåt? Jag fick centrifuger också. Jaha, det är möjligt. Jag vet. Och Sverige fick aldrig betalt. Men då, det kan ju ha varit så det var liksom skattepengar och sen så var det lite korruption där vid sidan av. Ja, man vet inte. De fick väl mineraler eller det de behövde? Eller så fick de etablera, bygga dammar och... och, och, och. Ja. göra det de ville där nog jag kan ju se som liksom de här, och så, så, som saker och ting skiljer alltså det, det är en enda stor teater Martin och man får verkligen ifrågasätta stort och jag tänker på det här med jag menar nu pratar vi om det här med kärnvapen och, och eh, inte kontinentala missiler och så vidare det är ju en väldigt skrämmande tanke det där va att eh, det finns hemska vapen som kan förstöra hela jorden på några minuter då man blir rädd <laughs> ja man blir rädd för det. Och vad ska man göra om man blir rädd för någonting? Ja men då får man undersöka det ordentligt. Och jag kan ju inte se att det finns några vare sig fysiska belägg för att kärnvapen funkar. Och sen så finns det väldigt mycket problem igen då på de här, det här bildmaterialet som finns. Man kan till exempel gå in på Clues Forum och så kan man titta där. Det finns en utmärkt artikel om de här Hiroshima och Nagasaki... Nagasaki-bombningarna Och eh, Man ser väldigt tydliga tecken på Att det är fotomontage då Att man använt av samma explosion Och klippt in i båda bilderna och så vidare då. Så att det är... jag ni, Jag köper sett, inte det där länge Jag är ledsen Har ni sett <laughs> eh, Doctor Strangelove? man eh, Och sen så är det kul med titeln där Den heter ju inte Doctor Strangelove utan den heter ju... And How I Learned to Love the bomb Eller? Är det inte så? Mm. Eh, den är ju väldigt... Den, är, den, den kan rekommendera alla som ser den här podden att, att titta på igen. Den är väldigt sevärd, Speciellt Peter Sellers som spelar fem roller. Eller fyra kanske. Och sen eh, George C. Scott också. Otroligt duktig eh, skådespelare som spelade även pansargeneralen Patton. Eh, men, men, men där... Där, där säger de ju mellan raderna så förklarar de ju vad det är. Eh, det, alltså det, det handlar om att, att ryssarna de har skapat ett domedagsvapen men de har glömt att berätta det för USA och då blir USA dr. Strange Love som en gammal nazist men han har flytt till USA. Men why didn't they tell us about the doomsday weapon? That's the whole point with a och då, då, då har de ryska ambassadören där eftersom det är på väg sådana här balistiska missiler mot USA. Och då säger han ambassadören från Sovjet då, att eh, vi hade vårt stora partikonvent här om en vecka och vi skulle vi vill hålla det hemligt för att presentera det då under, under, under sådana former och så. Så det är därför vi inte har sagt någonting. Och. Så det förklarar liksom, det är in plain si hidden in plain sight säger man mm. Mm. Och avslutningen av den filmen är ju en massa bilder på eller videos på så kallade atombomsexplosioner och så, och, och så står det production, pro, Produced in Lookout Mountain <laughs> Så man säger till oss att bilderna från äh, atombombsprängnare är gjorda i Lookout Mountain Så ja Sen tolkar väl alla det på olika sätt då men de gillar ju att ge oss lite, berätta för oss vad det är de gör egentligen. Mm. Och sen så finns det en, en viktig detalj i början av den filmen också. Det när, eh, hur, medias roll. Det Peter Sellers Seller spelar en annan roll också som en RAF-flygare som är på den här basen som är nedlåst. Då, där han avfyrar kärnvapnen helt på eget bevåg. Men, och då beordrar han att alla radioapparater på hela förläggningen ska samlas in innan han gör det här. För att med, då, då visar de hur viktig medias roll är. Så att den här radion då, som bara spelar vanlig swingmusik, den får den här engelsman, engelsmannen att säga men vänta nu, det, det, det är liksom eh, kärn, fullt kärnvapenkrig här och de spelar swingmusik. Och det får han om han förstår att någonting inte stämmer. Så det visar hur medias roll med, med, med spridning av information. Och sen så ska han ringa till Vita huset och prata med presidenten från en telefonskosk. Men han har ingen mynt. Och då, då ber han militären då att skjuta sönder Coca-Cola maskinen. Och då säger han med Och här Okej, okay, jag kan skjuta sönder Coca-Cola maskinen, men du får svara inför The Coca-Cola Company. Så det, det, är liksom, det är viktigare än att hela världen gå under de här, de här multinationella företagen. Liksom. Mm. Nej, men det, det finns ju väldigt mycket uh, hintar och man, man talar ju om väldigt mycket saker i, uh, i hollywood Hollywoodfilmer. Och, och speciellt i Stanley Kubricks filmer. Jag tänker på, det finns ju en annan film jag kan rekommendera. Och det är ju The Shining av Stanley Kubrick. Men innan man tittar på den så ska man titta på en film som heter The Shining Code. Och den plockar ner symboliken i The Shining. Och det ställs ju bort rimligt rimlig tvivel att det som det underliggande temat i Shining, som ju är en bra skräckfilm också, då, men det är ju det att det är. Stanley Kubrick som talar om för oss att han fejkade månlandningarna. Att han var med och gjorde den filmen. Och att det har varit jobbigt för honom och, har, och gav honom samvetskval tror jag. För jag tror det är lite så här med de här människorna. Som, som är, de är liksom konstnärer och de är illusionister. Va? och de, de blir fascinerade av det här att kunna skapa de här illusionerna och få människor att tro på det. Men sen kan det nog vara så lite längre, längre fram på vägen så, så blir det jobbigt. För att man har ju faktiskt varit med om att lura väldigt många människor på ett väldigt allvarligt sätt. Jag, jag har trott så väldigt länge också att det är det det handlar om. Stanley Kubrick hade väl en extremt hög IQ tror jag. Eh, alltså han hade exceptionellt hög IQ. Och... Jag, jag kan också tänka mig en alternativ förklaring att han gör som man gör för att han vill visa att han är smartare än sina uppdragsgivare som han som har kontroll på honom. Eh, det, det, man tar den här eh, Ice Wide Shut och datumet på 30-årsdagen på månlandningen och så säger att han var i klona på och samarbetade med de här, de här eh, galningarna som styr världen. Men på något sätt så vill så, så kanske han på sin dödsbädd eller på slutet i livet så här, kände att han även vill avslöja dem och ljuga. Eller, jag vet inte. Kanske. Mm. Jo, jag, jag tror också det ligger med. Man vet inte. Vi sitter där och spekulerar. Man kan ju inte veta hur det var. men, men jag, jag, jag tror också det var någonting åt det hållet. Och jag tror att Stanley Kubrick han var ju liksom han var en konstnär vill göra film va? och jag tror att det erbjudandet han fick liksom om man var med och gjorde såna här illusioner då det var ju det att han fick göra att han, att han fick lov att göra vilka filmer han ville till vilken budget som helst mm. och det var nog ett väldigt frästande förslag för honom mm. så att han gjorde det va? han gick med på det men då, då... Då blir det jobbigt till slut liksom att han slets mellan detta. Men, och, han, och det är precis som du säger att alltså de här filmerna de dryper ju av undermeningar och dold symbolik liksom. Mm. Man kan ju jämföra med andra tider också. Alltså, det är ju faktiskt samma sak med Hamlet och de här pjäserna som, som ju har skrivits av en pseudonym då. Och de dryper ju också av sådana här tvetydigheter och så vidare som man kan se då. Va? För det var ju liksom det var ju den tidens propaganda då. Att då, var det ju, då var det ju teater som, som var grejen då. Va? Som fängslade människor och man kunde liksom befästa olika idéer. Och, och i våran tid så är det ju Hollywood och media mm. som är det istället ja. då. Nej ja, men det kanske var att han gick lite för långt. Som i Ice Wide Shut, den, den, de här scenerna... Ceremoniella scenerna är ju Inspelade i Rothschilds slott Och eh, Det var väldigt mycket Bara det att han fick spela in i det här Slott säger mycket om vem som var uppdragsgivaren för filmen eh, Men Men eh, det, det finns visst Han fick klippa bort 40 minuter av det Så han, han gick nog för nära sanningen och alltså gick för djupt In i de där ritualerna Och sjuka sakerna som de hade på med men sen har, jag har faktiskt, en, när du nämner Hollywood, så har jag en spaning där som jag eh, kanske har kommit på själv. Eller det har jag ju kommit på själv. Men det kan ju. Kanske inte är så många andra som har kommit på den. Men det är det säkert också nu när jag pratar om det för första gången. Eh, det handlar om att de, alla de här succéfilmerna som har blivit klassiker nu. I, om vi tar Star Wars -trilog, trilogin och första. Episod 4, 5, 6. Eh, liksom Berättelsen om dem är ju att det var en lågbudgetprotoc. Mm. <laughs> eh, de, de hade bara liksom, eh, pappermarché och någon kamera och så blev det bara sådär bra. Och samma sak med Indiana Jones första filmen där. Steven Spielberg är väl det, det? var också bara lågbudgetfilm. <laughs> <laughs> är, det, är det en lågbudgetfilm? Nej det är ju inte det utan men det är väl den här askungssagan som de vill ha kring de här filmerna. Så att de Exakt. ska bli liksom, ja visst. Ja, och det är också att mm. dölja att, att de har lagt ner extremt mycket pengar på marknadsföring och, och på specialeffekter för att skapa de här filmerna. För att det är det narrativet de vill ha ut. Mm. Som Star Wars har ju då efter de eh, tre första avsnitten har blivit mer och mer eh, FN- eh, Högtravande. Alltså, det, det, det är globalism. De har ju det här intergalaktiska rådet som sitter i det här rådrummet. Och alltså det, är för, det, det är indoktrinering av, av barn för, för att de ska liksom bli en del av det här globala samhället. Och det var, det var ju. Det, jag blev ju järntvättad också. Jag, jag har säkert sett den där första filmen, episod fyra. Den har väl jag satt 10 000 gånger säkert. Det var inte så bra. Och hajen var ju också en lågbudgetfilm. Ja, just det. Mm. <laughs> ja. Så att, ja, de styr ju liksom på det sättet. Ja visst, de styr ju. De styr ju. jag inte. Jag, jag tänker på en annan sak. Och det är ju ytterligare en, en Stanley Kubrick film Kubrickfilm. Ibland så kan man få höra det där om man ifrågasätter månlandningen och lite så här. Ja, men det kanske bara var en Hollywoodinspelning alltihop. Då, va? då säger någon, ja, men man hade inte den tekniken. På, på slutet av 60-talet. när hä Månlandningarna sägs ju ha genomförts 1969 då. Och när hade en science fiction film. Som står sig väldigt bra än idag. Premiär. Alltså 2001. En Jo den hade premiär 1968. Alltså året innan man skulle företagit sig månlandningarna då. Så att det här att säga att man inte hade filmtekniken eller liksom möjligheterna, de tekniska möjligheterna att fejka något som månlandningar, Det är ju det är fullständigt galet att, att påstå något sånt då. Ja, men jag menar, om, om du skulle ha en helt oskadad människa som, som hade fått leva utan media och blivit 18 år och fått kanske möjligtvis att läsa och skriva och visa en bild på molnlandaren och säga att den här, den här landade där... För 40 år sedan när min räknare tog upp ett helt kontorsplan. Alltså, det, finns ju, det går det är ingen som skulle tro. På det. det är religion. Ja, ja det är det. 0,03 millimeters plåtsköttlek också. Mm. <laughs> motsvarar tre lager folie som aluminiumfolie. Mm. Och så, så satt de direkt på den här raketmotorn. Mm. What a ride, what a ride. Och, och kunde prata i mikrofonen. Mm. De säger faktiskt att de fick passa sig för att det, var, det fanns en risk att man kunde peta hål liksom i, i kroppen. <laughs> bara om man råkade luta sig. Hade de ett atmosfärtryck där? Inne? De säger ju det va? Kanske hade det lite mm. mindre så lite som möjligt men, men ja, det där kan man ju prata om hur länge som helst. hur hur det gick med när de fick in allt det här liksom, kommer tillbaka ja det är så dumt det är så dumt det är så dumt ja det är ju det det är ju det ja. ja det känns som vi har lite nya idéer för vad, vad du kan analysera i framtida videos Jag har, har sett så mycket om NASA och 9-11 och det här nej nej precis det kan man göra Mm. Jag är ja. väldigt inne på det här med väldig manipulation men det, det går ju inte att få någon information när man ringer runt till universiteten de ju... Nej, ja det är intressant för det har jag liksom tittat en del på också jag, jag är ju väldigt eh, vad ska man säga vaksam eller, för att de försöker ju sprida liksom idéer och konspirationsteorier som som jag inte kan se har någon större substans. Va? Jag, jag, jag tycker det det här med vädermanipulationen då. Och, vad man, och det här med chemtrails då. Alltså, ett flygplan skapar ju kondens. Va? Det, det är liksom en, en, en oundviklig del av hur en jetmotor funkar då. Va? för den, den, den trycker ihop luft och värmer upp den, och sen så. Så, så expanderar luften och kyls ner, och då fälls fukten ut i atmosfären va? Som, en, som en konsekvens. Så att såna här kondensspår, och det, och det beror ju väldigt mycket på: Det finns ju många faktorer, alltså lufttryck och, och, och höjd och så vidare, och temperatur, som avgör huruvida de här. Kondensstrimmarna stanna kvar eller inte? va det, det. Så att, alltså, jag tycker man, man spinner ju upp det här väldigt mycket och skapar liksom. Jag, jag kan se på Facebook liksom ta folk bilder på himlen då. Ja, nu är det en blå, fin dag men jag är inte glad ändå för att jag ser lite strimmar här på himlen och det måste vara, vara Chemtrails och de försöker förgifta oss liksom. Jag vet inte, jag tycker man man får vara lite vaksam kring sådana här grejer. Vad de... Och det är ju samma sak också det här med 5G-strålningen att den skulle vara så, så väldigt otäckt då, för att visst jag kan ju se att 5G om man, om man så att säga pratar om övervakningssamhället då så det är väl ingen vidare att att man har massa radioteknik som man, och man kan använda apparater för ökad övervakning då, men att att strålningen i sig från en, en 5G-runka skulle vara särskilt, särskilt mycket farligare än någon annan strålning. Det har ju också väldigt svårt att se liksom. Alltså det närmar sig ju infrastrålning. Alltså som en infravärmare ju mm. högre frekvensen blir. Mm. Så att, alltså rent logiskt så, så, så blir det väldigt farligare och farligare för mänsklig vävnad ju högre frekvensen. Ja, Fast jag skulle säga tvärtom då för att när man närmar sig infrastrålning då närmar man sig värmestrålning va Jag menar, vi kan sitta i en, en, en infrabastu och tycka det är skönt att svettas lite va men vi blir väldigt nervösa om en, om en 5G-telefon skickar ut samma strålning fast i, i, i milliwatt då istället för uh, tiotals eller hundratals vatt då som en, som en infravärmare skickar ut då Ja visst, du kan helt rätt i vad du säger, men eh, det, som jag förstår så är det också att energin måste öka med frekvensen för att det ska kunna färdas lika långt. Mm, ja. Men, men det är, men, det, det är men, ju inte en sån här okänd fara det är någonting vi <laughs> ja, inte ser att ja, känna vi ska vara rädda för. Precis. Mm. Ja, alltså, och sen får man inte blunda för den största faran med tekniken, det är att att man är uppkopplad hela tiden och alltså den psykiska hälsan blir extremt påverkad när man kopplar bort sina sinnen och bara tittar på en skärm Och allt det kan bli nådd. Det är inte människans för Det har gått alldeles för fort. Evolutionsmässigt. Mm. Mm. Oh, yeah. Jag menar, när jag sitter hemma och lyssnar på en LP-skiva så, så kan jag slappna av på ett helt annat sätt. för Jag vet att det finns ingen inbyggd telefon i min gramofon det kan, inte ringa, någon kan, det kan inte ingen kan kontakta mig genom grammofonen förutom skivan som jag har valt själv och det är en otrolig skillnad hur man lyssnar på musik så, och på en mobil där man vet att man hela tiden kan bli avbruten mm. ja det är en poäng då har man kanske skulle gräva fram sin gamla vinylspelare igen Ja, men det, det som Med, med geoingenjöring och vädermanipulation, det, det som jag skulle vilja ha svar på, det är därför jag ringer mm. runt. Det är om man via sådana här anläggningar, radioteleskop och harp och LOFAR. om man kan påverka och flytta luftmassor med radiovågor i ionosfären. Men det, det är ingen som alla vägrar. Och svara på det. Ingen, ingen vill ens liksom diskutera det. Det är liksom tabu på något sätt. De säger att det, de flesta som jag ringer i Sverige säger så här vi, vi är miljöforskare. Vi, vi sysslar med miljöfrågor. Alltså jättekonstigt. Och sen så läser man då på, på, på, på projekten Lofar och Louise. Det, det är ett projekt för nästa generations internet att skicka höghastighetsdata. Eh, alltså Ingenting stämmer, så någonting stämmer inte. Och sen så är det samtidigt så att SMHI framträder ibland i SVT och säger att vädermanipulation har pågått jättelänge. Och nu pratar man om cloud stealing att olika nationer snor regnmån från varandra. ja Okej, okay, men då vill jag veta, hur snor man ett mål? Men ingen vill svara på det. Nej, det är för, kanske för att man inte kan svara på det, för att det kanske är eh, på. det är nya, nu, nu, nu vill man hitta nya saker och, och sjösätta som, som vi ska fundera på och vara rädda för. Jag vet inte, men, men jag jag har en, en, en stor skeptikerhatt på mig kring kring sådana här saker va? och det Ja, men men man, kan... Kan, man kan ju, inte bevisa, det ju ändå. Man kan inte bevisa att det inte är så att man inte har hemlig teknik som man kan manipulera väder eller vad nu är. Men jag, jag, kan, jag har ju inte hittat några konkreta belägg för att det är så. Men det är ju sånt som kan skrämma människor, återigen. Fast, fast, fast det är nog allmänt känt att man skickar upp kemikalier med raketer för att. Ut regn, eller... Ja, det kan man väl göra, alltså... precis. <clears throat> men det är ju väldigt begränsad omfattning då, att om man har någon liten parad eller, eller något sportevenemang så, så kan man skingra molnen kring det området då, men att man kan mm. göra mm. det i någon större skala och sådär. Jag tror det skulle, det skulle vara väldigt kostsamt och en himla logistik att hålla på med det där också. ja lite svårt, mm. men jag ja, men... tänker på det, Daniel. Du, ja, Förlåt, kör ja, men... på Martin. Jo, men jag hade en liten sak att säga där bara. Daniel, mm. Eller Sackleå vet jag kan mycket om det, ja, just det. Men, men om man ser på, på kommunismen så har ju de historiskt sett i, i Ryssland då. Är, de, de, de har haft en vilja att kunna stävja naturen och elementen i naturen. Och globaliseringen och globalismen vi ser i väst idag. Det, det, det är ju en, en vänsterrörelse. Det är som en totalitär kommunism kan man säga. Det är inte viktigt men, men ungefär så. Och, och man pratar om att man ska kunna kontrollera klimatet genom att bränna mindre koldioxid. Vilket är bullshit och handlar om att få in pengar och skattebelägga energi. Men varför skulle man då inte i detta vansinne som man sysslar med ge sig på att för om man nu vill ha en globalisering och en, en värld som är uppkopplad och ett mål, allting ska hänga ihop. Varför skulle man då inte vilja kontrollera klimatet globalt? Mm. Mm. Ja, var det en fråga till mig, då kan jag ju säga så här att jag tänker lite så här att jag menar, det skulle de säkert gärna vilja göra de här <hör> psykotiska Galningarna men inte ointelligenta Det får vi ju inte tro Om att de är dumma då, va? Men det skulle de ju säkert vilja kunna göra, eller ja, men det handlar ju mycket om det här att kunna kontrollera människors livsförutsättningar då va? och kan man kontrollera vädret då ja, då kan man ju kontrollera skörd och så vidare då har man ju en jättestor och fin makt då va, men det som det faller lite på, och det är väl lite samma sak med de här domedagsvapnen då eller atombomberna, jag, jag kan känna att hade man suttit på sådana grejer då hade man hållit tyst om det, man hade liksom inte spridit några rykten eller det hade inte läckt ut någonting va och det är lite samma grej som... som jag menar, hade man haft ett eh, domedagsvapen, atombomber och sådär... Ja, men då hade man hållit tyst om det, va? Man hade, och sen så hade man bara använt det när det verkligen eh, behövdes då, va? Så att, ja, jag tror ju att väldigt mycket av de här sakerna... Det handlar ju om att, att befästa nya rädslor för osynliga saker. Och, och, och på så sätt skapa någonting då. Men, men jag vet inte. Jag kan inte... I can't prove a negative, som det heter. Men Daniel, eller Saklio ska jag säga. Du har väl tittat på en del på det där och, och kanske har en annan uppfattning än vad jag har. Jag kollade... Jag intresserade mig för det när jag såg ett par quotes från en amerikansk general som började liksom pratade om värdekrigsföring om att förneka fienden, eh, förneka Nederbörd till exempel, eh, skapa olika scenarier där ja, man inte ser i radar och så vidare, eh, olika scenarier där man slår ut skördar med hagel. Ja, det var, det var väldigt tekniskt liksom, så här, ja, det var det var en typen halvsida text och så stod det under... Refererat till något dokument som man kunde hitta som en forskningsrapport. Liksom. Och jag vet ju, Jugoslavien var ju efter kriget, när FN tog över, liksom. i princip så tog FN över efter under så kunde man ju börja uppmärksamma eh, de här börjaområdena. Skördarna slogs ut regelbundet, liksom varje vår, med hagel liksom, som är stora som. Fem centimeters hagen liksom. Alltså helt alltså saker som man aldrig har sett innan. Och det var verkligen så här <går> regelbundet liksom. Så kollar jag, hittar det där dokumentet och så ser man en schematisk beskrivning över hur sådana här system funkar med de här uh, antennerna då. Jag, jag, kan, jag, är, ja, jag är långt ifrån expert jag bara säger vad jag kommer ihåg liksom det, ganska många år sedan och tittade på det. Men det är typ antenner som man sätter upp. Med frekvenser man laddar, liksom, jag vet inte om man lägger ut partiklar i, i luften och sen de här metallpartiklarna, man kan liksom sätta energi i dem och på så sätt liksom förflytta saker uppe. Och man, man ser hela den här sidan med schematisk beskrivning och då är det eh, och landet liksom som man beskriver, vad man angriper. Det är för detta Oslavien. Så för mig var det bara okej. Okay. Det, det, det ligger någonting i här. Det finns, Så sagt, kan jag bevisa det så här? Nej, men det är lite så här. It walks like a duck, talks like a duck. Probably is a duck, typ, tänker jag med. Mm. Och jag, jag skulle misstänka jag, att nu har de liksom har det bara varit massa tomt prat med det här klimatkriser. Men säg om de skulle börja slå här nu. Med att man får sex månaders nedböd. Att man får ner det på två dagar. Och så säger man: Okej, okay, nu, nu har den kommit. Då som i själva verket använda sig av den här vapenmöjligheten. Jag hade inte varit jättechockad om vi skulle kunna se så här extremvärden som kommer upp inom de närmaste åren Som någon form av slutscen liksom, i hela den här cirkusen. Alltså, sånt extremväder har vi ju sett i säkert ett decennium nu i USA och i Sverige och i Spanien och senast nu i Centraleuropa. Frankrike som hade extrem nederbörd. De använder ju det hela tiden tror jag. Jag tror bara. det. Ja, det kan ju vara så. Ja, men det, det, det, det är ju samma... Jag menar man sitter ju i samma sitt då om man är skeptisk. Där, att man kan ju inte motbevisa det heller då, men... Det jag tänker lite kring det där och i så fall är ju att varför skulle man läcka eller varför skulle det komma ut ganska detaljerade beskrivningar över hur den här väderkontrollen går till i så fall. Och sen tänker jag lite på det här med ja, men nu har vi haft Greta som står och skriker om att jorden kommer att gå under. Men den gör inte det va. Men om man hade lite sån här väderkontroll då hade man ju kunnat förstärka Gretas ord. Det är, det, eller, det, de det är exakt det som gör. Ja, det är kanske är det. Det. Ja, det kan ju vara så. Men det kan ju, för att jag menar väder och naturkatastrofer kan ju in, inträffa av naturliga orsaker också. Ja, fast det är inte men, det som har skett. Jag bara får det, det, det sista res i resonemanget här då. Va? Alltså en förklaring man skulle kunna tänka sig kring det här, det är ju det att eller en alternativ förklaring då det är ju att Precis som vi var inne på här i början av programmet då att de har väldigt mycket koll. Liksom, att de, de förde bok av hur mycket potatis och så vidare det behövs då i olika länder och sådär innan datorna fanns. Då. Det kan ju vara så att man har väldigt goda kunskaper om eh, vissa cykler och hur, hur solsystemet och jorden fungerar och så vidare. Det finns ju till exempel någonting som heter. Miljankovic-cykler tror jag. Alltså solen går igenom vissa olika perioder. Då. Alltså man, det kan ju vara så att man, man har väldigt bra koll på eh den typen av väderförändringar och fenomen som sker över lång tid. Man kanske kan förutsäga lite där här. Kunskap i makt. Va? Och så kan man se att nu händer någonting. Ja men då kan vi säga att det beror på att vi kan kontrollera vädret. Liksom att de här sakerna inträffar. Det, det kan ju vara en, en, en alternativ och en, en naturlig förklaring till det här. Då. Men så vill man ju sprida det här då. Att, att nu kan vi minnsan kontrollera vädret i smyg då. Det är bara en, en tanke kring det där. Men Om man ser på västkusten i USA hur de har en plan redan innan de här stora bränderna händer. Att de, ska, de, tar ju, de tar ju över marken från privata ägare och de har redan byggprojekt som, som rullar ut direkt efter branden. Det är ju liksom, planerat. Ja fast en, en, en brand kan man ju sätta igång utan att ha några satelliter eller harpvågor eller någonting i, i luften. Det är väl bara att titta på. När det är torrt, då brinner det. Ja, man... Ja, ja visst, det kan, då kan jag använda sådana här eh, alltså elektromagnetiska vapen. och Massa olika saker. Men jag menar, det har ju, de ju, ju föregått av extrema torkperioder. Det är därför det har blivit, fått sån stor effekt och det är så stora arealer som har brunnit. Men, men... Jo, jo, men jag menar det här med... Skogsbränder kan man ju åstadkomma med väldigt enkla medel. Liksom. Det är ju, man kan ju flyga över med en helikopter och släppa ut lite tändstickor bara eller så får man igång en skogsbränd. Liksom. Mm. Sen kan man ha mycket videos därifrån, för jag kommer ihåg, vi har nog inte berört det men för ett par år sedan var ju det här California Fires var ju väldigt mycket på tapeten och då florerade mycket videor. Runt omkring där, där hus och bilar och sånt där hade brunnit upp. Men så hade växtligheten som var precis bredvid. Hade inte berörts äh, nämnvärt alls. Och då blir det så här spekulationer. Och det är så här domedagsvapen. De har direkt i den. ju så att de kan fritera hus. Men äh, växtmaterialet är opåverkat. Men då, äh, då går ju misstanken i det vi undersökt sen tidigare. Då, att det där borde ju vara... Det, det visar ju starka tecken på videomanipulation av det bildmaterial som kom ut. Då på, ofta var det ju Youtube-klipp och sånt där. Då, så det var mycket amatörvideo. Men att, att de har lagt ner mycket jobb för att sprida ut de här teorierna i alternativa kretsar. Då, tänker jag. Ja, det kan jag hålla med om. Och, men, men det som du gör allt det här. Att, att, man in, att man har tappat förtroendet för myndigheter. Det är ju att att man tror inte på någonting. Där. Man ifrågasätter allt. Och det, det ja, kan och det ju kanske helst, är hälsosamt kan att göra, göra det. Ja. Ja. men det, det. Det jag tror att vi behöver ju ifrågasätta mycket mer, det har vi förstått nu. Och någonting som vi verkligen behöver ifrågasätta, det är ju bilders och filmers dignitet. Liksom. Bara för att vi har sett en... En, en bild eller film på någonting, eller du, det finns ett dokument som egentligen inte skulle komma ut liksom, så, så behöver inte det betyda att de sakerna stämmer. Liksom. Där, där, och, och, och, och det är väl viktigt att, att försöka verkligen ta reda på saker och, och lägga in jobb på att resonera själv. Liksom. Försöka, och det kan man ju göra kring vissa saker i alla fall men, men, men långt ifrån allt va? Men, men, och, men det kan ju vara så och det var ju det också som var inne på tidigare att de här, många av de här lögnerna liksom, de är väldigt stora och sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden till och med över generationer då. då blir det väldigt svårt att ifrågasätta men jag hävdar ju i alla fall det är till exempel som är de här raketerna då, att nej, det går inte att bekräfta att eh, raketer skapar framdrift i ett obegränsat vakuum så som rymden är på det sätt som NASA hävdar. Det, det går inte att bekräfta med experiment. Liksom. Man kan sitta och tänka, ja men det kanske är si, det kanske är så. Ja, men vi får nog ha ett, ett experiment som bekräftar det här om vi, om vi ska se det som verkligt. Då, va? Och det, och det, jag tror att man behöver ha den uh, filtret på vad det gäller väldigt många saker och även de här nya sakerna som kommer ut nu liksom att ja det är, det är chemtrace och det är ny, ny farlig strålning och så vidare men uh, ja men, alltså, du, har, du har en jätteviktig poäng där med, med mm. det här för, för att det och du, du eh, jag har varit inne på det där också att, att det är också ett osynligt hot att man att man, att man kommer bli alltså Ens hälsa kommer bli nedsatt på grund av, av strålningen. Då alltså blir man ju det psykologiskt. Det, det har ju den effekten oavsett om det, om det finns en fysisk... Mm. Yes. Mm. Mm. Absolut. Och jag brukar tänka att solen strålar väl alla våglängder. Äh, och ja, man kan bli bränd av den om man är för mycket ute i solljuset. Men samtidigt behöver vi också solens strålar för att kunna få huden att producera D-vitamin. Så att ja, det är väl om det finns någon så här hemlig våglängd som är farlig för kroppen även i, med en låg effekt. Men det, det tror jag nog inte att det finns. Men man undrar ju då, hon. Hon som forskade på Wallhallavägen och hade en reaktor på, efter andra världskriget som blev 96 år gammal. Hon hade ingen skyddsutrustning när hon höll på med det där. Eh, mm. och, eh, och sen så på 60-talet bygger man en, en reaktor i, i Ågista, liksom i Huddinge. Och så, det är inget skyddsområde nu. Det, ja, det, det försvann. Det skulle ju ta tusentals eller hundratusentals år innan den där marken var bra, men det, är bara, det gick bra på 60-talet, men nu har det blivit farligare strålning. Det, alltså det, det, det känns ju som att vänta nu, det, det kan ju inte stämma. Nej, det är märkligt. Nu kan, man, nu kan man turista i Tjernobyl. Och det var ju också en sån här jättestor katastrof. Och man kan ju tänka sig också, då, jag menar, om du vill flytta på människor väldigt fort- och utan problem. Ja då kan du ju säga det att. Nu är det här området kontaminerat. Sätt er den här bussen. Om ni vill leva. Och då sticker ju människor. Då blir man ju, det är ju jättebra att göra. Ett, ett så kallat land grab. Liksom. Mm. Du har någon farlig strålning. Som, ja, Nej. Det, det, menar, det är ju sen, lite sen som är det här så med, att... Ja, Kör Daniel. Det är också så att. Um... Eliten vistas ju själva i de här områdena. Exempelvis i Stockholm, Göteborg och London och New York. Så om det var så farligt skulle de själva vistas där då. är alltid tänkt. Mm. Ja, det är faktiskt... Ja, när 5G skulle implementeras då har de ju pratat om jättelänge nu i Stockholm. Alldeles för länge. För de har gjort det tio gånger nu känns det. Men, men nu har det kommit nej, 5G... Södermalm som är ganska täckande verkelse. men det första nätet som kom upp i Stockholm det var det var faktiskt på utrikesdepartementet var den första sändan så att, det skulle de väl inte sätta där då, kanske <laughs> mm. och jag kollade kolla på lite så äldre information också, det har ju varit så här skrämsel det var, det var väl när första radion kom på 10-20-talet så pratade man väl om att det var farligt. Och sen så, jag jag flyger ju ballong en del och då har man berättat mig alltid sådana här historier när, när det är en person som flyger för första gången om hur det gick till då. Och då var det ju, sa man ju att det skulle vara straffångar som skulle få flyga första gången för att man visste inte om de övre luftlagerna skulle påverka dem så att man kunde överleva. Men ja, så var det var några. Med eh, adelsmän där som tyckte att ah, fång, fångar kan vi inte skicka upp eh, på den första flygturen utan det, det skulle de göra då. Och, och sen så vet vi också att man pratar lite om när människan skapade till exempel nya färdmedel som färdades över en hastighet som man inte tidigare hade åkt, till exempel lokomotiven och sånt, så var det också så här vetenskapsakademier som höll på att drifta om man klara verkligen människokroppen och åka i den här svinnande hastigheten över 50 km i timmen. Vilket för oss idag låter ju helt barockt att, att man ens kunde tänka i de banorna. Men då var det ju faktiskt en ny teknik som ingen tidigare hade, hade känt till. Och det här med liksom de olika utbyggnaderna av nätet, alltså mobilnätet, det har ju varit samma skränselpropaganda kanske i mindre omfattning då när det gäller Utbyggnad av 3G och 4G. Och har vi sett att det har hänt så mycket? Uh, undrar jag det. Nej, Nej. Jag tänkte. Som Daniel sa tidigare här. Men att uh, eliten vistas i de här statskärnorna. Uh, det kanske inte är farligt med 5G. Men tänk om det är så att. Om man har kroppen full med någon reagent. Som grafenoxid mm. eller någonting. Mm. Då kanske det blir en helt annan femma. Mm. Så, så, så kan det ju vara också. Mm. Mm. Och, äh, eliten tar väl inte covid-19 sprutet på vi har <laughs> Nej men precis det är väl det jag sitter och tänker lite också där och jag, det är en bra poäng du har där också. De varför, alltså de vistas själva på, på vår jord och i olika länder liksom. så varför släppa ut massa kemikalier och så vidare och ha farlig, farlig strålning va? Det är väl bättre att använda sig av, jag menar hade jag tillhört den psykotiska eliten så hade jag väl tyckt att det varit bättre då. Använda den här formidabla propagandamaskineriet och kontrollen över världen vi har till att få människor att skicka upp lite gift frivilligt i armen. Och gärna flera gånger. Det är väl mycket bättre. Då, då hålls ju liksom giftet isolerat till, <tills> till individerna. Och ja, kanske blandar lite florid i tandkrämen. Florid var ju ett råttgift på, på 50-talet eller 40-50-talet men nu så är det helt äh, äh, väsentligt för att man ska ha någon bra tandhälsa då så måste man ha florid i tandkrämen och skölja med flor. Va? Och sen så tänker jag också det här med att ja man kan ju göra människor väldigt vilsna kring äh, nutrition och sådär och hur man egentligen ska göra och äta för att hålla sig frisk va. Man kan få människor att tänka att det är jättebra att bara äta grönsaker och inte ett gram kött och, det, och fett och sådär. Det blir jättefrisk av. Så skulle jag ha tänkt. Och sen så kan man sprida massa idéer om att det är andra saker som är jättefarliga. Så att man inte eh, funderar på de här sakerna. Då. Men, Men vad, tr ja, vad, vad, vad tror du om det med grafenoxid då, att, att man kan skapa effekter i kroppen? Ja det är möjligt men det låter ju också lite komplicerat och utstuderat. Och jag menar om man läser på bipacksedlarna på vaccinerna och översätter de här kryptiska substanserna till sånt vi känner igen. Då blir det ju eh, saker som eh, matolja, kyla vätska, eh, kött och, och så vidare va? Alltså protein, eh, ja bovin, bla bla bla så att, och, och jag menar att skicka upp sånt rätt i armen, rätt in i, i blodanloppet. det mår man ju inte bra av. Sen kan det ju vara så att man har lite grafinoxid i också, jag har ingen aning men, men de där sakerna som står på bipaxelarna, de räcker ju för att göra människor sjuka och det har vi ju sett att de blir också. Så. Jag tänker, det, det finns en poäng i det där ibland att de tar den här enkla vägen. så, så här, Att inte gör det så komplicerat utan bara så direkt så, som du säger, Patrik. Men jag tror inte vi kan dra något resonemang liksom, hur långt som helst. Vi vet ju att de. Kan de gå in och manipulera med någonting så gör de det. Så, mm. så, ja, jag tror bara att ja, vi är för få. Vi är för få. Så jag hade behövt eh, några som bara kollar på vädervapen, bara några, alltså där det behövs, det behövs mycket mycket mer tid för att studera de här sakerna och verkligen kunna sätta ner de här eh, vissa pinnar och så här, så här och så här är det eh, just nu så får man bara nu säga att man, man vet inte liksom, man kan veta det man vet resten kan man bara lägga in i det rummet som så säger man kan bara säga att man, man vet helt enkelt inte mm, det som jag mm. tycker man Borde vara mer rädd för det är väl kanske det här digitala eh, nätverket som rullas ut med att allting ska ske digitalt. Du ska betala digitalt, eh, du ska checka in när du parkerar din bil. Alla nya bilar har ju en så här eh, GPS och, och jag har varit på en så här ingenjörsmässor och det Dels då efter Drottninggatan så pratar ju bil- eller lastbilstillverkare sånt om att införa någon form av geofencing i lastbilar. Det vill säga att man... När man kommer inom, innanför ett visst geografiskt område så kan du bara hålla en viss hastighet. Och, och sen så kan man ju utveckla det här. Alltså det, det finns ju bara fantasin som kan sätta gränser i hur mycket du kan kontrollera vad um, människor tillåts göra i det här samhället. När det här bygget är klart. Alltså du, planen är ju enligt Agenda 2030. Du får in alla människor i städerna och sen så tar bort deras förmåga att resa och eh, annat än inom det här området och naturområden sånt blir ju fredat från oss människor och, och vi kan ju se redan nu alltså man pratar ju inte längre om så mycket om corona och sånt, alltså restriktionerna i, i Sverige har de ju tagit bort officiellt men, eh, men när man tittar på om man ska åka utomlands så ligger det fortfarande kvar där att man måste ha munskydd när man åker på flyg och du måste ha covid covidtest och sånt där så att det där kan nog bli saker som blir ganska så permanenta tänker, tänker jag om man inte oh, oh, får upp ögonen för det lite mer. Ja du har helt mm. rätt där för att de dagen efter Femårsdagen på Drottninggaten så införde Stockholms stad geofencing. Jag vet inte om det är på, på försök eller men de, de, gör, de har det igång nu med, med bussar tror jag. Och, Sen så idag, eller om det var igår, så beslutar polisen att det krävs digitalt ID för att ansöka om passtid. Så det går fort. Mm. Mm. Och i det digitala ID har ju bankerna har väl rätt att neka människor bank-ID. Så att staten då kräver ett intyg som ett privat företag kan utfärda och neka vem som helst att få. Så då blir man ju verkligen eh, en outcast om man är då inte till att ta det här digitala eh, beviset då som ska låsa upp alla, allting man får göra i samhället. Har ni kollat upp det här det här världspasset? Är det fake eller är det på riktigt? Ingen aning jag har också sett det där men jag, jag, jag vet inte vad det kan vara. Det ska komma um... fr från utifrån Nürnbergkommissionen. Ja. Jag konstaterar ju det, alltså det här med passgrejerna. Det är ju helt sjukt då att man försöker boka jag en, en passtid och så får man den i oktober. Liksom. <laughs> så det, och, och det är verkligen en sån här som du är inne på, där Martin, att en, en sån här problem-reaction-solution. Alltså, nu så snackas det om att ja, det finns inga pastider och de, de här pastiderna de säljs på svarta börsen och sådär va. Och då tänker man ju men vad, vad 17. ska man kunna boka dem anonymt då liksom. Då måste det vara folk som sitter och bokar de här tiderna och sen så kan de sälja dem då va? Ja, men då är det väl mycket bättre om att man måste eh, legitimera sig då när man bokar en tid va. Eh, det vill säga att man får använda bankID där eller någonting då när man bokar sin pastid. Och det är kanske den lösningen de vill att vi ska acceptera då. Så därför ställer man till det här jävla problemet då. För jag tror egentligen det inte är så himla svårt att kunna förse människor med pass när de vill ha det. Och jag tycker väl att det är någonting som man borde kunna lösa med de skatteuttag som vi har i landet då. Men... Jag, jag tror att det är myndigheter som har koordinerat och köpa upp de här pass -tiden. Ja, att det är någon sån att, att man skapar ett problem för att man vill att vi ska acceptera en viss lösning va? Ja, men det är ju samma sak med de här kravallerna nu. Vad är det liksom? Ja, det... Alltså, folk eldar alltså de eldar upp polisbilar. Jag menar, det är ju så... Jag menar polisen släpper ju bort liksom pensionärer och barnfamiljer när det var coronademonstrationer. Skulle de inte kunna hantera det här då? Jag, jag köper inte Jag köper inte för fem öre utan jag ser ytterligare mediateater i det här. Och det här att man, man skapar ett problem så att man, vi ska acceptera den lösning som kommer. då. Och nu ska vi gå med i NATO också. För det är ju krig mellan Ryssland och Ukraina. Och då accepterar vi ju. Det är ju så otäckt. Så att då, då är det väl okej okay då att vi går med i NATO och att det ska ske innan valet. Så att det inte föregår som någon som helst Debatt liksom, Sverige har varit Alliansfritt i hundratals år Men nu plötsligt, på några veckor Så ska vi komma fram till att NATO-medlemskap Det är rätt och riktigt och det ska beslutas Ja, nu kommer jag igång Lite där. här ja. Men alltså, jag Nu glömde jag bort vilket valet var 11 september <laughs> Jaha Är det 11 september, oj oj oj Ja, men det nu blir något val. Alltså, det har ju varit väldigt uh, lugnt på den här valpropagandan i år. De brukar ju alltid sätta igång ganska tidigt annars. Tidigare år har jag inte vet. Men om det blir undantagstillstånd då kanske inte blir något val, eller? Mm, det kanske är något sånt att de vet någonting i förväg. Det var, det var väl så innan det blev officiellt att Sverige funderar på att gå med i NATO så höjde väl de uh, försvarsbudgeten till... 2 vilket är miniminivån min för att gå med i NATO. Så att, ja. det, det var väl en liten av vad som skulle komma framöver. Ja, men de, försöker få, de försökte få det till att det inte hade någonting med <laughs> NATO med ansökningar. Alltså, det var konstigt att man hamnade på exakt samma procentsats som NATO kräver. Mm, what a coincidence! <laughs> mm. Men det där med sen, eller vad tänkte, det här med valet, tänker jag väl om de ska få igenom sina eh, grundlagsändringar som strider mot mänskliga rättigheter då, så, så ska det ju vara ett val emellan så att de kanske vill ha ett val av den anledningen då. ja inte. Ja, men det är ju ja, två val, ja. men de har ju redan börjat med det. Så... Mm. Men då så, så tar de beslutet innan valet i maj, är det väl nu de ska besluta om de här? Uh, en grundlag som kränker mänskliga rättigheter Och sen så ska det vara ett val Och så ska man besluta igen då För då, då följer man processen då För en grundlagsändring Men jag kan ju säga det att har man en, en grundlag I Sverige som, som Strider mot mänskliga rättigheter Då är ju inte, grundlagen, då är inte den lagen värd pappret den är skriven på liksom. Det är ju ingenting som kan respekteras I så fall enligt mig Det är tråkigt att det inte händer någonting med Handlar här Mikael Sascio Och Rainer Fulmers alltså Allt deras arbete Att att inte få mer genomslag liksom Nej men det är väl ett, Jag ser det som ett skådespel Martin att eh, man ska Påskina att det, det pågår Någonting ja, men Det var ju som, som hände kring 9-11 Det här med Architects and engineers for 9-11 Truth va Mm. Vi ska känna det att ja, men nu är några duktiga snubbar som jobbar på det här. Liksom, så att uh, ja, ni, Det kommer nist, att lösa sig. Nist var ju bra. <laughs> ja, just det. Mm. <laughs> ja, men jag tror det. Jag tror tyvärr att det är ytterligare en del i skådespelet. Där. Ja, ja, men det, det kan mycket väl vara så. Eh, eller så är det viktigt. Den dokumentationen de har gjort, även om det inte har någon juridisk betydelse. Så kan det ju vara så att, att, att det kan komma att användas i framtiden. Jag kan inte bedöma det. men Ja, det, jag, det jag ser problem där det är ju det att man, man har ju inte belyst det faktum som blir allt mer och mer känt och det är ju det att man, man faktiskt aldrig har eh, isolerat några virus överhuvudtaget. Man har aldrig konstaterat enligt korrekt vetenskaplig metodik att de här små mördarpartiklarna finns va? och att de, att de beter sig på det sättet man hävdar att de gör. Det, det, det ser jag som ett stort problem. Att man liksom inte tar i den frågan i de här processerna. Då. För man säger att nej, men det är. Nej. Det, vi, vi, vi får prata om de här felaktiga PCR-testerna eller illegala lockdowns. Men istället. Vi kan, vi kan inte ta i den, den stora frågan. Liksom. Det, det tycker jag är. Bekymmersamt. Ja, det är det. Jag har ju. Jag har ju pratat med nu kommer jag inte ihåg vad han heter men jag träffade honom en gång han den här läkaren som har forskat på HIV i USA på 80-talet. Han var med i svävmateven mm. några gånger tror jag. Och då har jag ställt de här frågorna till honom så här är det verkligen inte isolerat? Och han hävdade att det är det. Och sen så ringde jag till läkemedelsverket när SVT hade intervjuat mig om gurgeltesterna och kallade mig för att jag ville mörda barn typ. Den finns på min kanal. lite rolig. Mm. Men, men då, då, då ringde jag Läkemedelsverket. Och då var de liksom förberedda för att SVT hade berättat om det här att det fanns någon läskig typ. Så jag fick prata med någon högt uppsatt där. Och då ställde jag den där frågan tre gånger någonting. Är det, är det verkligen isolerat så här? Och då fick jag så här flytande svar. Så de verkar inte våga svara på det. Och samtidigt verkar det som att det, vad jag, vad vi menar med isolerat är en helt annan sak än vad de menar med isolerat. Ja, jag vet precis jag det du har, om det. Men, nej, men det är ju där du har grundproblemet, Martin. Att, men men äh, spelar det någon roll, in... spelar det någon roll om det finns ett virus eller inte. Det är en bluff hela skiten. Ja, det är en bluff hela skiten. Visst är det, men med, eh, jag menar om det är så att man aldrig har isolerat ett virus enligt den betydelse som vi lägger i ordet isolera då, det vill säga avskilja från allt annat. För det är ju det som är det är ju det som är liksom lite pudens kärna i det där då, att... Virologin eller medicinen: De har ju på sin egen definition av begreppet isolera i, i de här sammanhangen, då, vad det gäller att bekräfta huruvida virus finns eller inte. Och det är alltså det att i, inom virologin så kallar man då betyder isolera att man får ett visst resultat i ett experiment som man inte har utfört något kontrollexperiment för. Man, man, liksom, man får ett visst resultat i ett experiment som säger ja det beror på att det är virus och därför så anser vi att nu har vi isolerat virus. Men det man inte har gjort då det att man inte har inte utfört samma experiment utan att tillsätta vad man tror är virus och se om man får ett annat mm. resultat då. Det var ju det, som, det är ju det som Stefan Lank har gjort då. Han har ju visat det att man får ju samma resultat när man inte tillsätter misstänkta virus i det här experimentet. Då. Så hela den här isolationsgrejen, det är ju bara det att man, man ljuger ju med ord helt enkelt. Då, va? Man, man, man ger orden ja. en annan betydelse. Ja, men så, precis. Och man, ja. kan ju, man kan ju förklara det bakvägen också genom att man, när man höjer det här ct värdet antar cykler. Man... Ja det är ju PCR-testerna Men de är ju ja. helt meningslösa Om man aldrig har ja, men, isolerat ja, men, ett virus Ja men lyssna ja. Om, om man letar efter någonting på det sättet alltså det, Omvänt vad du säger nu mm. så, så ska jag förklara omvänt Om man letar efter någonting Och höjer liksom Eller sänker Sannolikhetsfaktorn att man ska hitta Alltså till, till slut har man ju liksom Gjort en matematisk formel Som gör att man alltid kommer hitta det man söker Mm så att det, det, det är bara två olika sätt att förklara på att det är fake allting. Jo, jo. Så, ja. de, har, de har ju ja. till och med, på 90-talet då hade jag ett band som hette virus. Och då, då slog jag upp det ordet vad det betydde. Och då, då, så här, bakterier av så ringa storlek att det kan passera bakteriet filter. Sen var det inte så mycket, det stod så ungefär. Men det var väl, ett, liksom, det var väl inget läkelexikon. Men, men nu när man tittar på vad virus är, ja, då är det liksom tio sidor om, om vad det är för någonting. Mm. Så, så att men, oavsett om det finns virus eller inte så har vi blivit grundlurade hela världen. Mm. Jo visst. Det är så men det är ju så att vi, om, det, vi, om det är så det, jag kan ju inte se att det förhåller sig på något annat sätt att man aldrig har visat att virus faktiskt existerar. Jag menar då är det ju inte bara den här coronagrejen som faller utan då faller ju hela 1900-talets medicin va? För att den här idén om, om virus och även smitta och bakterier det var ju någonting som, som grundades eh, i slutet på 1800-talet då va? Ja, men det den ursprungliga betydelsen för virus också, om man går ännu längre tillbaka, det är, ju, det är ju gift då. Att det betyder gift, virus. Men, ja, vad skulle du säga? Nej men menar, du, du talets medicin, det handlar ju bara om att hålla folk sjuka liksom. Mm. Ja. Det, handlar inte, det handlar inte om att bli botar någon. Då är, då är ju det här covid-19 perfekt med, med lösningen vaccin som inte fungerar, som måste uppdateras hela tiden. Så är det. Så det bara det räcker ju som bluff. Så, så kan vi ju skita i att prata om att, att det är grafenoxid i och att man kan kontrollera människor med 5G. Det, det är liksom irrelevant egentligen. Det viktiga är ju att att, att det att det begränsar våra friheter och rättigheter i mm. samhället. Yes. Mm, vad säger vi? Ska vi börja avsluta intervjun eller? Det kan vi göra. Jättebra snack. Mm. Tack så mycket. Vi har varit, vi har varit igenom det mesta. Mm. Eh, och eh, ja, Tack så mycket Martin för detta och, och för det du gör. Och, och det här med, med drottninggatan och många andra saker och det här med klimatet och där, det är väl en det är, en det är en väldigt bra ingång för många tror jag börjar liksom kunna glänta på det här vänta lite kan det vara så här Illa ja, men, liksom men det är det ja, som precis, händer och det märker, har väl du också märkt Martin att det växer gärna efter det då. <laughs> men, ja, men klimatet men, är ju en sån grej som som man kan diskutera lite grann faktiskt Mm. Men man kan göra det nu, ja men jag, jag läste att du, du blir ju kallad nazist för det då, att ifrågasätta klimatet, eller hur var det? <laughs> Nej, men det, det är ju troll då, som, ja, som, som ja. säger att, att man är rasist och nazist för att man kritiserar klimatet. Och det är bara larvigt. Alltså. Mm. Det var ju faktiskt en forskare här på Chalmers som forskar kring det, kopplingen mellan högerextremism och klimatförnekelse. Ja, jag jag vet. <laughs> Han kan ju ringa mig. Ja, ja visst. <laughs> ja. ja, men um, yes. jag vet att du, du gör lite andra saker också. Du är lite musiker och, och sånt. Du vill Du göra lite re reklam för, för dig själv. Och... Eh, ja, jag går gärna in och titta på, på mina klipp på min YouTube-kanal. Martin Stens Officiell heter det mm. eh, sen Där ligger lite musik också som jag gör. Mm. Eh, sen så snickrar jag möbler också. Mm. Mm. Jag ska gå ner och limma några pallar nu. Okej, okay. ja. Ja, bra. Så om man behöver ge lite hjälp med finsnickeri fin och sånt så kan man kontakta dig i Stockholms och i alla fall om man bor i Stockholmsverket då. Ja. Ja. Mm. Ja, du har ett riktigt jobb andra ord. Det är inte så många som har idag. De flesta sitter och flyttar på ettor och nollor <går> framför datorskär. Ja. Mm. Ja. Okej, okay, ja men jättetrevligt att ha med dig Martin. Så... Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, så säger vi hej då till uh, lyssnarna här och uh, på återhörande. Varje lögn med hull och hår Om jag aldrig ställer frågor Eller någonting förstår Om jag gör som alla andra Håller i och håller ut Om jag alltid håller avstånd som om kärlek tagit slut Om jag spritar mina händer Flera gånger varje dag Andras genom ett slags film Jag och nej, jag blundar i ett